Американски психолог и философ Увод. Бях срамежливо дете с високо кръвно налягане. След време се превърнах в слабича кюнуша. Другите деца ме закачаха, наричаха ме Пюи. Пюи Хърман, популярен комичен герой от 80-те години на миналия век, въплътен от актьора Пол Рубенс. Пюи Хърман е ексцентрично дете с изтънчени, женствени маниери, БПР.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 Едно някой. Бъдуотър, 2005 година. Най-добрият начин да се измъкнеш от едно място е да минеш през него. Робърт Фрост, американски поет. Мозъкът ми беше пламнал. Тялото ми изгаряше. Долината на смъртта беше изсмукала силите ми и сега се опитваше да ми изпържи. Хората от екипа ме подканяха да се надигна, повтаряха, че вярват в мен... Но аз едва долавях гласовете им. Повърнах, а после на светлината на фенерчето, завързано за челото ми, видях как течността се изпари почти толкова бързо, колкото бързо беше плиснала върху напечената настилка. Беше 11 часа през нощта, температурата беше 4 нулъс и спепеляващата жега ме се сипваше. Това трябваше да е моят миг. Това беше моментът, в който винаги успявах да открия скритите си запаси от воля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 Някои състезания по бягане на свръхдълги разстояния се провеждат по време на меланхоличната студена есен, а други празосвежаващо прохладната ранна пролет. Има и състезания като това, което ме надви. Истинското му име е Ултрамаратум Бадуотър. Състезателите го наричат Бадуотър 135. Повечето състезания по бягане на свръхдълги разстояния съдържат в наименованието си число, което показва дължината на трасето. Измерена в мили Дължината на трасето на състезанието Бадуотър е 135 мили, или 217,3 км БПР, а на мнозина е известно като най-тежкото състезание по бягане света. Аз обаче не бях взел тези приказки на сериозно. Мислех, че съм бягал на по-тежки трасета, че съм участвал в много подръзки и потрудни състезания. Тичал съм в сняг и дъжд.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 Има състезания по бягане на свръхдълги разстояния, които будят не само възхищение, но и страх. А Бедуотър? Истината е, че мнозина сред най-талантливите и известни бегачи на свръхдълги разстояния никога не са се пробвали на Бедуотър. Долината на смъртта звучи зловещо, ако не и е фатално. Сред елитните бегачи на свръхдълги разстояния обаче легендите за опасности и смърт не са нещо необичайно.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 Дали не ми липсваше смирение? В началото на състезанието, на 27-ия километър, един моряк, който се беше отказал, ме поздрави, когато минах покрай него. Беше ме познал. Друг бегач, ветеран от състезанията по бягане в пустинята, се отказа 50 на километър по-късно, след като орината му стана тъмна като кафе. Той също ме беше познал.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 където статусът зависи изцяло от издръжливостта. За мен и за моите събратя бегачи на свръхдълги разстояния халюцинациите и повръщането са като петната от трева за бейсболистите. Охлузванията, черните ногти на краката и обезводняването постоянно съпътстват хората, които се състезават на едно 00-150 и повече километра. Маратонът е приятно въведение, време да помислим върху недостатъците си и да ги изгладим.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 че състезателите могат да продължат да бягат, когато мислят, че ще припаднат. Почти на всички състезания по бягане на свръхдълги разстояния се бяга без почивка. Това означава, че няма момент, в който часовниците да спрат и всички да се оттеглят за голяма чиния спагети и заслужена нощна почивка, както правят състезателите от Тур de Франс. Това е част от предизвикателството и прави над преварата по примамлива.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 Дали причината беше в тренировките и в прекалено краткото възстановяване? Или и в състезателната ми програма? Или и в нагласата? Дали не се хранех неправилно? Или мислех твърде много? По време на състезанията побягане на свръхдълги разстояния, когато не се оглежда за планински зверове, свлачища, забери и дървета, за които съзнанието отказва да повярва, че с истински човек има много време за размисъл. Ако спре, има още повече време да размишлява. Може би аз исках да спра за малко. Може би трябваше да полежа по гръбна сред пустинята, за да си задам въпроса защо бягам в тази фурна. Защо се подлагам на това мъчение? Неодавна взех да проумявам защо започнах. Като дете тичах в гората и около думани за удоволствие. Като юноша тичах, за да се поддържам във форма. После тичах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 Хората от екипа ми ме посъветваха да се пъхна в сандъка след, голям колкото ковчек, който мъкнеха по край пътя, за да сваля телесната си температура. Аз обаче вече бях опитал този похват. Рик предложи да вдигна крака във въздуха, от това съм можел да се почувствам по-добре. Каза ми да легна в страни от пътя, така че другите екипи да не ме виждат, тъй като ако разкажа за мен на съперниците ми, това ще да ги окоражи. Нима Рик не разбираше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 Хората от екипа ме караха да пия вода на малки глътки, но аз не можех. Казах си, на ум. не мисля, че това ще стане, след което чух собствения си глас да произнася фразата, която се въртеше съзнанието ми, не мисля, че това ще стане. На звездите им беше все тея. Това е още едно от очарованията на бягането на свръхдълги разстояния, пълното безразличие на земята и небето. Бях направил грешка...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 Купи дори в мини-маркетите из цяла Азия. Ако искате да приготвите унигири без соя, заместате мисо, паста от ферментирали зърнени храни, широко използвана в японската кухня бъпъра, семаринован джинджифил или бюра от омебуши, туршия от японски кайсии и бъпъра. Две чечоорис за суши. Четири чечевода. Две ламисо. Три тире четири листа нори, кури от водорасли. Сварете ориза във водата. Използвайте котлон или уред за варене на ориз. Оставете ориза да се охлади. Напълнете малка паничка с вода и намокрете ръцете си, така че оризът да не залепва. Вземете една четвърт чечоориз и оформете триъгълна купчинка. Намажете равномерно с една четвърт челла мисо. Покрийте с още една четвърт чечоориз. Оформете триъгълна купчинка така, че мисото да е покрито с ориз. Сгънете лист нори и го разделете на две половини. С едната половина овиете оризовата копчинка, така, че норито напълно да покрие ориза. По същия начин пригответе унигири от останалите ориз, мисо и нори. За 8 броя. Две и понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. Проктър, Минесота,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 Изпържи и зяде една риба, това е своя горо да заклятие. По настояване на майка ми вечеряхме заедно, като храненето продължаваше цял час. Ако някой беше похвалил мама, че пече сладки, без да използва готова сме за печива, тя щеше да го помисли за смахнат. Без да го съзнавам, в детството си аз научих много за храната и за връзката и с любовта. Когато готвяхме заедно...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 който умееше да превръща работата в забавление. Засичаше колко дърва мога да натрупам под навеса или колко камъни мога да изнеса от градината за 10 минути. Не мисля, че тогава съм го съзнавал, но по този начин татко ме учеше, че състезателният елемент може да превърне и най-досадното задължение в вълнуващо преживяване и че когато се справи с задачите си, колкото и тежки да са те, човек изпитва описуемо удоволствие. Когато бях на 10, Татко ми купи две-две калиброва пушка с приклад от лакирано орехово дърво и цев от полирана стомана. Каза ми, що мраня животно, да го убия, одера и изкормя, така, че да го изядем на вечеря. Вече знаех как се лови, чисти и корми риба. Много ме биваше също да бера боровинки. В моето семейство беше традиция, когато някой от децата навърши шест, баба Юрек да го заведе да бере боровинки и череши.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 Имахме две леки коли, но обикновено едната беше извън струя, а понякога и двете. Знаех, че мама се изморява все повече. Градината до къщата ставаше все по-малка, а списъкът са задачи, който татко окачваше на хладилника парче хартия с три графи, за мен, брат ми и сестра ми, все по-дълъг. Знаех, че никой от приятелите ми не плеви градината и не коси трева при три нула си висока влажност, нито пък мъкне и подрежда дърва по два часа,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 Намирах се в лявото поле и тък му бях хванал летящата топка. Хвърлих топката към вътрешното поле и в този момент видях нашето комби, Олс да пристига. Татко слезе от колата. Другата врата също се отвори и мама също понече да слезе. Нещо обаче не беше както трябва. Вратата се отвори бавно, мама се спъна, а татко се спусна да и подаде ръка.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 Обясниха ми, че не става въпрос само за таблетките. От сега нататък повече нямаше да ям е сол. Това беше също толкова лошо. Обичах пилешката супа с вида на Кембъл, американска компания за производство на консервирани храни и бъпара, но сега тя ми беше забранена. Обичах планините от масло и сол върху картофеното пюре, но това лакумство също отпадаше. Мразех зеленчуци с няколко изключения,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 Помня, че си мислех как някой ден това умение може да ми послужи и за нещо друго, не само за да се спася от хапчетата и да получа правото да ям каквото си искам. Знаех, че ските са за богатите деца, които учеха в гимназията Далут и Ист, децата, чието родители бяха лекари и адвокати и които ходеха на ски вакансии с са самолет. В моето училище наричахме хората от тези квартали Глезлевци. Баща ми обаче ми взе ски втора ръка къв червено, Бяло и синьо, а също обувки втора ръка и нови щеки. Още тогава знаех сцената на какви лишения е купена тази екипировка. Същата година през една лятна вечер баща ми обяви, че следващата седмица. Всички отиваме в северна Минесота, където щяхме да отседнем в Бунгало. Бунгало. Все едно ни беше казал, че отиваме в Чикаго да ядем пържули.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 По онова време четях много за кръвно налягане, за футбол и дори за кулинария. За множествена склероза обаче не бях чел нищо. Знаех за това заболяване всичко, което трябваше да знам. Анджела и Грег не обелиха дума пред социалния работник. Те иначе си бяха стеснителни, а сега мисля, че бяха направо оплашени. А също не говорих много.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 на всички, които се отнасят скептично към веганската диета и се тревожат, че нищо не може да замени вкус на сочното тюфта от говежда кайма, препоръчвам тюфтетата от леща. Може би не е толкова важно, че лещата е превъзходен източник на бълтачини, че приготвянето и отнема. Много малко време и че е популярна храна в цяла Европа, Азия и Африка и дори в Айдахо. Впечатляващо е колко крехки, сочни и местни са тези тюфтета. Израснал съм смесо, печено на огън, и ми е познат вкусът на хамбургерите. Тези чофтета не им отстъпват. Понякога дори си нося по няколко вегански чуфтета по време на дълго бягане и на състезания. Едно чече сушена зелена леща, две една четвърт чечеварена леща. Две една четвърт чече вода. Едно чела сушен магданус. Една четвърт чела черен пипер. 3 скилитки чесън. Скълцани. Едно Една четвърт че нарязан лук. Три четвърти че че ситно нарязани орехи. Две че че хлебни трохи, Виж забележката. Една втора че че ленено семе, ленено брашно. Три че ситно нарязани гъби. едно Една втора че че почистено, ситно нарязано кадраво зеле, спанак или друг листен зеленчук. Две супени лъжици косово масло или зехтин. Три супени лъжици бълсамов оцет. Две супени лъжици дижунска горчица. Две супени лъжици хранителна мая. Едно чела морска сол. Една втора чела черен пипер. Една втора чела червен пипер. В малък съд служете да се варят лещата, водата, магданозът. Една скелитка чесън и една четвърт чечеситно нарязан лук. Штом водата заври, намалете огъня и оставете дъка крив полупокрит съд в продължение на 3-5-4-0 минути, докато лещата поеме водата и омекне. Докато лещата се вари, смесете орехите, хлебните трохи и лененото брашно в купа. Добавете хранителната мая, султа, черния и червения пипер и разбъркайте добре.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 Оставете хладилник за непомалко от едно 5-30 мин. С ръце оформете тюфтета с желана големина и ги подредете върху хартия за печене. Изпържете леков на маслен тиган, сварете или печете на грил 3-5 минути от всяка страна, докато тюфтетата станат светлокафяви и хрупкави. Докато са сурови, тюфтетата може да се замразят.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 докато се готвех за Западни щати 1-0-0. Четири. Болката само боли. До магазин Адолф и обратно, 1990 година. Дългият път започва с първата крачка. Лауда. Оказа се, че ските, купени на старо, могат да ми отворят много врати. Обичах спорта, но в прогимназията избягвах училищните отбори.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 Аз обаче не скочих да се бия. Знаех, че във всички случаи, независимо дали щях да победя момчето или, което беше много по-вероятно, да изембоя, баща ми щеше да ме накаже, щом се приберях. В 7-8 клас играех баскетбол в отбора на църквата, тъй като пътните разходи и екипите ни бяха осигурени, а играчите от църковния отбор не ти крадат парите за обяд.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 че мога да посещавам различни места сам, без някой да ме кара с кола. Но не това беше причината да тичам. Тичах, защото исках да карам ски. Треньорът Сауренсун ни разказваше как заедно с брат му ходили до полярната окръжност и по цели седмици ловели риба. Разказваше ни също как е преследвал Елен, докато той, Еленът, припаднал от изтощение. Треньорът Сауренсун беше един от малкото хора,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 Треньорът имаше само три по бъди във форма. Работи опорито. Забавлявай се. Това беше най-доброто начало за групата бедни, недодялани хлапета от Минесота. Мотото на Сауренсун гласеше, болката само боли. Другите отбори бяха по-големи и имаха похубави екипи. Ние се състезавахме в собствените си дънки и фланелки, но когато станах 11 клас, вече бяхме на три линосовете на останалите. Или поне на някой от тях. Глезловците от Ист бяха друга класа. Носеха червени екипи с ликра и всеки имаше по две тире три чифта ски. За нас те бяха империята на злото, нашият вариант на Нью Йорк Янкис, Нью Йорк Янкис бейсболен отбор от Бронкс, Нью Йорк, наричан още империя на злото БПР, или на която и да е там клика от богати и могъщи хора които имат всичко, но ламтят за още. На турнирите идваха със специално наети автобуси. Ние, разбира се, ги мразехме. По онова време бях, може би, най-добрият скьор в отбора. Това до голяма степен се дължеше на издържливостта и физическата подготовка, които бях придобил благодарение на бягането. Тренировките ни включваха състезания по изкачване на склонове и треньорът Сауренсун Миказа,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 Един ден, беше през март, откарах брат си и сестра си при прабабани, за да изведем на обяд и покупки. Когато се прибрахме, мама лежеше на пода. Беше паднала, докато се опитвала да стана от туалетната и си беше щупила таза. Обадихме се на татко и повикахме «Бърза помощ!». След този инцидент, мама така и не проходи. Баща ми също се промени.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 През оновалято бях избран да отида на ски лагера «Тимбърки», организиран за най-добрите ски. Бегачи сред гимназистите в щата. Лагерът се провеждаше в Кейбъл, Уискансин, в Телемарк Лоч и всички скиори бяха настанени в хижа сред гората. Бяхме се събрали хлапета и треньори от целия Среден Запад. Гостуващи треньори бяха трикратният олимпийски медалист Николая Никин и съпругата му Антонина. Антонина почти не говореше английски и общуваше с нас посредством нечленоразделни викове. Имаше много силен акцент, произнасяше вместо «У» като драго от «Роки 4». Ние имитирахме, а аз се стараях да попия всяка нейна дума. Научих какво е ви от 2 макс максималното количество кислород, което можем да използваме за аеробно дишане. Запознах се с различни техники за мазане на ските с вакса.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 Все едно бях открил най-добрия наръчник по ски бягане света. Колкото и съсредоточено да слушах инструкторите, мисля, че научих още повече по време на храненията. Флагера ни сервираха зеленчукова лазаня, всевъзможни салати и прясно изпечен пълнозърнест хляб. По нова време най-истанченото ястие за мен беше салата айсберг с краставици и сметанов сос.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 Спаначена салата и чили от черен боб. Отседнахме в дома на Кърт с когото се бяхме сприятелили по време на скилагера, тимбърки. Майка му ни нагости гости с домашна гранула, закуска, разпространена в Северна Америка. Приготвя се от овес, ядки, мед и оризови пуканки, запечени на фурна БПР. Когато се прибрах от дома, казах на татко, че искам да приготвя гранула за всички.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 за това месеци наред приготвях само гранула и от време на време кафяво рис. През последната година в гимназията бях девети в на нещата. В града имаше само едно момче, което беше по-бързо от мен. Той беше не само най-добрият скьор в района, но също и най-добрият пловец и велосипедист. Вече беше печелил областния шампионат по ски бягане, а на първенството нащата беше сред най-добрите. Говореше се обаче че няколко пъти е бил изключван от училище, а също и че е бил изхвърлен от отбора заради бягства от час и пререкания треньорите. Бях го видял за първи път две години порано, когато пресичахме Далут с училищния автобус. На един уличенъгъл стоеше момче в ярък жълторозовски орски екип, униформата на никое училище не беше в тези цветове, с жълта панделка на гърба. Момчето носеше три чифтъски. Прическата му беше панкарска,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 Ако не прекарвате много време пред компютъра и ако можете да дремнете или да се топнете в морето, когато си поискате. В противен случай ще трябва да се разтягате. Фокусирайте се върху петте важни области за бегача – задните бъдрени мускули, сгавачите на тазобедрената става, квадрицепсите, прастците и или отибиалния тракт, съединителната тъкан от външната страна на крака. Тези мускулни групи се стягат дори когато човек не тича при неправилна стойка. Приседеш при повтарящи се действия или просто така. Макар, че съществуват безброй упражнения за всяка мускулна група, препоръчвам DeWortens Stretch бук заради ясните указания и диаграми, важното е те да се извършват правилно и редовно. Така, например, за да разтегнете задните бъдрени мускули, легнете по гръб на пода и преметнете колан или въже през стъпалото на единия крак, като държите краищата на въжето с ръце.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 Тази закуска е отлична преди или след сутрешна тренировка или състезание. Еднотире две чела кокосово масло. Четири чечесурови овесениятки, накиснати във вода за 6 тире 8 часа или за цяла нощ и отседени. Една ябълка изчистена от семките и нарязана на филийки. Една втора чече кокосови стърготини. Две чела канела на прах. Две супени лъжици клено сироп или една супена лъжица нектар от агаве. Едно чела ванилия. Една втора чела морска сол. Една втора чече нарязани сурови бъдеми. Една втора чече нарязани тиквени семки. Две трети чече стафиди. Загрейте предварително фурната на едно-две 0 Намажете две тавички с кокосовото масло. Сложете увесените ядки.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 Нанесете сместа на тънък слой в предварително подготвените тавички. Печете 2 до 4 часа, като на няколко пъти обърнете гранулата шпатула, докато изсъхне и стане хрупкава. Може да печете пократко в по-силна фурна, но наглеждайте гранулата, за да не загори. Охладете и добавете стафидите. Поднесете с растително мляко и парченца банан или пресни горски плодове. Съхранявайте 3-4 седмици в плътно затворен съд. За 8 1 нула порции. Рецепта за конопено мляко. 1-4 чечесурови белени конопени семена. 4, -4 чече вода. 1-4 челла морска сол. 1-2 челла нектар от агаве или клено сироп по желание. Сложете конопените семена. Вода и султа в блендер и разбиете за едно тире 2 минути на висока скорост до получаване на гладка сме, подобна на мляко. Ако искате млякото да е посладко, добавете нектара от агаве или кленов сироп на вкус. Конопеното мляко се запазва 4-5 дни в хладилник. За пет чаши. Коментар към снимка, когато бях на едно 8 г, в последната година на гимназията, започнах да се класирам на челните места на състезанията по ски. Ските бяха моята страст. Бягането беше само средство за поддържане на форма. Пет гордостта на глезловците. Да тичаш с Дъсти, 1992-1993 година. Да искаш да си някой друг означава да погубиш човека, който си. Кърт Кобейн Когато Дъсти бил на пет години, баща му прекарвал цялото си време по кръчмите, а майка му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 който мръзел Дъсти и го тормозал. Дъсти не се застоявал в къщи. От своя страна азучах, помагах на майка си, карах ски, вдигах тежести, бях научил това в ски лагера или излизах с приятелката си. Момичетата явно си падаха по спортисти. Дъсти пиеше. Всички хлапета знаеха това. Знаехме също, или поне си мислехме, че знаем,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 Тъп поляк, но го казваше така, че не се обиждах. През първия състезателен ден бягахме 10 км и Дъсти падна много лошо на един заледен обратен завой, само 2 километра преди финала. Изправи се бавно. Знаех, че нещо не е наред. Дъсти тихо заяви, че си счупил глезена. Треньорите му казаха да си гледа работата, защото няма нищо счупено. Те знаеха за Дъсти толкова.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 Снимаха го на рентгени и се оказа, че глезенът му наистина е щупен. Тогава разбрах, че съм сбъркал в преценката си за дъсти. Той беше Яко Копеле. До на Седмицата дъсти се държа както обикновено. Първо се промъкна в стаята на отбора от Аляска и открадна електронната им игра. Когато го усетиха, той ги нарече мухлевци и започна водна битка с тях, която трая цяла седмица. Всяка нощ дъсти крадеше кока-кола и джинджифилова лимонада от бара на хотела. Разказваше как ченгетата го гонили с кучета през гората. Говореше за всички жени, с които беше спал. Разказа ни как се сприятелил с някакво момче, което знае кои и шкафове в домакинската стая на местния филиал на университета на Минесота са отворени. Разказа ни също как крадял по 90 ролки тоалетна хартия наведнъж, и украсявал с нея къщите на хора, на които искал да направи номер. А такива хора винаги имало. Разказа ни как веднъж тичал близо 30 км от дома си до Далут, където започвал бабиният маратон, ежегодно състезание по бягане, провеждано в Далут, Миннесота. Наречено е така в на ресторанта, спонсорирал първото издание на маратона БПР, после тичал на маратона, а накрая пробегал 8 км до дома си. Аз отговарях на възрастните с «Тай вярно», а Дъсти питаше треньорите «Защо подяволите дяволите ни карате да правим това?» Аз се хризи, а Дъсти бръснаше половината си глава. Различията ни се виждаха с просто око. Това, което не беше толкова очевидно, беше жаждата, която и двамата теяхме, и усилията, които бяхме готови да положим. Когато Дъсти разказваше невероятни истории за свръхчувешки издръжливост,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 припечелени в «Драйдок» и вече можех да изминавам 3 километра до ресторанта с кола, а не пеши или съски. ски. Бях председател на Националната почетна общност, Американско сдружение на гимназисти, показали високи академични резултати, обществена ангажираност, лични и лидерски качества БПР и бях Чел Солженицин, Александър Исаевич Солженицин, 1918-2008, руски писател, дисидент, нобелов лауреат БПР,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 но баща ми, ми беше дал да разбера, че ще трябва сам да си плащам. Мечтаех за Дартмут, частен университет в Хановер, штат Нью Хемпшир. Една от осемте висши училища в Барашленената лига, въже подолу, долу БПР, но Барашленената лига, организация на престижни висши учебни заведения от северо част на САЩ, БПР, не ми беше по джоба. Накрая избрах Сейнт Холастика Колежа, който беше завършила майка ми.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 Обличах тениска и започвах да демонстрирам и продавам фитнес уредите Нордик Трак. Бях учтив и знаех много за машините, симулиращи ски бягане. Ник Гърка, който понякога работеше втора смяна, искаше да ме сватуса за дъщеря си. В колежа учех история на средновековието, химия и писмена култура. В търговския център ядях Макдоналдс поне четири пъти седмично.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 Някои хора може би се задоволяваха със салата и пържени зеленчуци, но аз бях спортист, а всички казваха, че сериозните спортисти се нуждаят от сериозни бълтачини. С други думи, от месо. През асента възобнових тренировките по скибягане, но изкарах само половин сезон и отидох общо на три състезания. Пародията беше пълна. Отборът се ръководеше от бейсболния треньор. Носехме екипите...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 Дъсти се подаваше от прозореца на колата и се здрависваше с другите скьори, които отиваха към пистите. Обожаваше свободните бюфети и ме научи как да натъпча якето си спица, след като стомахът ми не може да побере повече. Когато не крадеше, не се забъркваше в разникаши и не тренираше. Дъсти работеше в ски. Хът – магазин за ски екипировка. При две-пет сходеше на работа с колело, като си носеше и ските. Беше жилаво Копеле. Разбира се, когато тренирахме заедно, дасти винаги ме побеждаваше. Беше по побързи посилен, а аз знаех, че никога няма да бъда в като него. Спомнете си с глезен. И двамата го знаехме. Но знаехме също така, че аз се променям. Всяка година през зимната вакансия, седмицата след коледа, Дъсти участваше в деня на 90 км тренировка по ски-бягане с дължина на трасето 90 км, организирана от Трикале, треньор на гимназията Сейнт Пол, когато всички наричаха Рикър. Само най-силните и издръжливите се справяха. В последната година на гимназията Дъсти ме попита дали искам и аз да участвам. Победи ме, разбира се, но после ми каза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 Като освен това са богати на витамин в комплекс, включително и на жизненоважния витамин в. Рецепта за сирене от тофо 220 г твърдо тофо Две супени лъжици мисо, жълто или бяло 3 супени лъжици хранителна мая Едно чела лимонов сок или ябълков оцет Отседате тофото и леко го притиснете, за да извлечете от него излишната вода. Смесете всички съставки в подходящ съд и пасирайте с помощта на прибор за картофено пюре или дървена лъжица до получаване на еднородна сме, подобна на сирене. Оставете настрани, докато приготвяте соса. Сос 170 г. пюре пюре. Едно чела лук на прах. Една втора чела чесън на прах. Едно чела италианска подправка. Сме части Босилек, Майорън, Риган. Розмарин и мащерка БПР. Едно чела морска сол. Една четвърт чече вода. Една втора чела с сухи чушки. Пожелание. Смесете доматеното пюре, лука на прах, чесъна на прах, италианската подправка, солта и водата в подходящ съд и разбъркайте добре. Ако желаете сосът да е попикантен, добавете стрити сухи чушки. Оставете настрани. Хлебна основа. Използвайте пресен хляб или хляб от предния ден по желание. Аз предпочитам хляб с маслини. Един хляб. Нарежете хляба на филии с дебелина 1,5-2,5 см. Плънка. Любимата ми плънка е от спанак, домати, сушени на слънце и маслини заради наситения цвят и пикантния вкус. Вие обаче можете да сложите върху пицата своите 3 до 5 любими вегански съставки. 1-1-2 чечепресен спанак, нарязан. 3 четвърти чече домати, сушени на слънце, нарязани. 3 четвърти чече маслини, каламата, нарязани. Загрейте фурната или тостера до 2-2-0. Намажете всяка филийка хляб с малко сос и сложете отгоре по малко спанак, домати и маслини. Накрая поръсете с натрушено сирене. Печете в продължение на едно 0 тире едно две минути, докато плънката и основата на хляба покафенеят леко. Ако ви остане неизядена пица, охладете я до стайна температура, служете я в малък нейлонов плик и оставете в хладилника. Така на другия ден ще имате пица за обед или за следващото дълго бягане. За 4 тире 6 порции. 6 мъдростта на хипидан.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 Казваше, че уча прекалено сърдно, че мисля прекалено много, че трябва да се отпусна, че на никого не му пука дали имам най-високите оценки. Замеряхме се скал и се ругаяхме. Тък му бях свикнал с бягането на дълги разстояния, когато един ден Дъсти да реши да разнообрази тренировките, като включи и колоездене. До този момент бях карал само колелото, което баща ми, ми беше преправил. Дъсти ме уверяваше, че ще бъде забавно.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 която надминаваше и най-педантичните нахиния от Сейнс Холастика. На първото занятие тя ни каза да си набавим престъпление и наказание. Имахме пет дни да прочетем романа. Щеше да ми е трудно да намеря време между другите лекции, тринула часовата работна седмица в Нордик Трак, тайните посещения от дома и тренировките за последния ми, поне така си мислех, сезонски бягането. Гледах със студентките си, 70% от учащите в колежа бяха жени, които отиваха на лекции със смях. Досещах се, че повечето са на родителска издръжка. Те винаги имаха свободно време. В моите очи животът им се състоеше от лекции, купони и тренировки с колежанските отбори. Сред тях се чувствах не на място. Не ми беше за първи път. Дъсти също не ми помагаше. Той се появяваше в колежа със спуснати коси до раменете, в мирисан на марихуана, опълваше се срещу със студентките ми и казваше, «Здрасти, човеек», момичетата се изчервяваха и питаха в един глас, «Кой е надрусаният ти, приятел?» Дасти винаги имаше успех сред жените. Един ден той окачи на вратата на стаята. Ми надпис, на който пишеше «Не газете тревата, пушете я». Оставих надписа.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 Затова пък дружа с хора, които сами определяха границите си. Такъв беше Войчо, по-малкият брат на мама, попрякор комуниста, който носеше шапка с името на Малкълм Екс, американски мюсулмански проповедник, борец за правата на чернокожите БПР, демонстрираше в подкрепа на правата на бездомните, спеше по хавайските плажове, работеше на нефтопровода в Аляска и носеше в джоба си книжка с цитати на Малджадун. Такъв беше и дъсти който междувременно се беше здобил с отровнозелен микробус – «Шевролет», на който беше залепил следния надпис – «Господине, не се смейте, това в колата може да дъщеряви». Най-неконвенционален обаче беше Хипи Дан, съвременният Хенри Дейвид Торо. През 1992 година, когато го срещнах в кооперативния магазин, на който беше със и където работеше, Дан Проктър беше на 45 години.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 калифорнийска рок-група Косата му беше сплетена на две плитки, които падаха на раменете. Говореше бързо за околната среда, за сока от житни и за това, че човек трябва да живее разумно. Говореше носово като скандинавец, а смехът му напомняше крясък на блатна птица. Хипи Дам приготвяше бисквити, гръм разточителна версия на сладките с парченца шоколад.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 че споменах нещо за измерване на сърдечния ритъм и за лактатния прак. Дъсти ме нарече глупак и заяви, че мисля твърде много. Каза също, че единственият ни избор е да тичаме много, да се. Скъсаме от тренировки и добави, като имитираше глас на Рикър, ако искате да победите, излезте, тренирайте, а като се изморите, потренирайте още малко. И така, през онази пролет тичахме много, по две,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 които бяха толкова студени, че след тренировката не си усещах ходилата. Но сетно бягането беше станало за мен нещо повече от тренировка, беше се превърнало в своя рода медитация. Докато тичах, умът ми, заето обикновено сучене, смисли за бъдещето и тревога за мама, се освобождаваше. Тялото ми правеше от само себе си онова, което толкова дълго се бях мъчил да го накарам да прави. Вече не бях в задъне на улица. Нямаше ги онези, които плюеха в лицето ми. Чувствах, че лекия, Дасти познаваше всички пътеки в околността. През онази пролет и аз ги изучих. Тичахме цяла пролет, понякога си говорехме, понякога мълчахме. Тичахме, както винаги, да сти отпред, аз след него. Знаех си мястото и бях доволен. Всичко беше наред. Един писател е казал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 Температурата е над три нула си е кално. Ние обаче не се предавахме. На 40-ти километър в една локва, пълна с особено лепкава тиня, Дъсти си изгуби лявата обувка. Той спря да вземе и за миг а се разколебах. Как щях да тичам, ако Дъсти не бягаше пред мен? Той беше легендата. Аз бях придружителят. Той беше бегачът.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 които групират парчетата по броя на ударите в минута. Препоръчвам Ви е, че ти пи точия черта cycle.jack.fm. Изберете темпо от 90 или 180 удара в минута. Рецепта за зелена сила напитка преди тренировка. Хипи дам пръв ми обърна внимание върху зелените храни като спирулина и пшеничени кълнове. Спирулината е зелено водорасло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 на които имате доверие. Спирулината е пълноценен протеин. Шейкът, който ви предлагам, е богат на бълтачини, витамини и минерали и е много хранителен. Ако искате да добавите още въглехидрати, заменете едно чечевода с едно чече ябълков или гроздов сок. Две банана. Едно чечепрясно или замразено манго или ананас. Четири вода. Две чела спирулина на прах. Едно мисо. Поставете всички съставки в блендер и разбивайте в продължение на едно тире две минути до получаване на идеално гладка сме. Пийте по 550-850 мл, 2-1-2 до 3-3-4 ча. 15 до 45 минути преди бягане. За две порции по 550 мл. Коментар към снимка. Когато се запознах с него през 1992 година, Хипидам Проктер беше местна легенда в бягането. Той ми разкри радостта от простия, съзнателен живот. Когато се върнах в Далут през 2010 година, за да го посетя в неговия дом, издържащ се само със слънчева енергия, установих, че да не се беше променил много. 7. Не обръщай внимание на болката. Минесота вояджар петнула.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 че излишните бълтачини натоварват бъбреците и че могат да намалят съдържанието на калци в костите. Бегачите на дълги разстояния много внимават с бъбреците и обръщат голямо внимание на приема на вода, задържането и уринирането. Не вярвах, че един бегач на свръх дълги разстояния може да си набави достатъчно бълтачини от растенията. И определено не мислех, че това може да стане лесно. И така. Продължавах да ям сандвичи с наденица и яйце и хамбургери. За добро или за зло, аз все още бях недодялан хлапък от минесота, ловец и рибар. Все още бях син на баща си. Когато Лия се появеше с органични ябълки или мляко, етикетът с цената ме смайваше. Започвах да мърморя, колко си платила за това? Какво има вътре златен прах? По онова време често се виждах с Лия.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 Този път стартирах сам, без дасти. Просто летях. Никога не бях тичал побързо. Отново завърших втори. Трябваше да се науча да бягам побързо, но нямах повече сили. Каква беше тайната? Разкрими я до някъде един болен старец. Тък му се беше върнал от рехабилитация и бавно се мъкнеше към болничното легло. При всяка болезна настъпка виждах колко му е трудно. Чувствах гнев му. Бях последна година в с холастика и първа година рехабилитация. Част от практиката ми се провеждаше в болницата в Ашланд, уискън Трябваше да помогна на възрастния мъж, но и двамата бяхме наясно, че не се справям. Мъжът се покатери на леглото и погледна подно с храна, който го очакваше шницел, плуващ в гъст кафя в сос, бланширани картофи и консервиран.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 Богата на животински продукти, рафинирани въглехидрати и храни, минали техническа обработка. На следващата пролет, когато правех втория си стаж Валбъкърки, Нью-Мексико, аз разкрих друга част от тайната. Пазарувах в един хранителен магазин, може би дори си бях купил пържола, и докато чаках на опашката на касата, се зачетох в някакво списание. В него имаше статия за някой си доктор Андрю Уейл, Андрю Уейл.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 Тези обаче съдържат жизнено важни масники киселини и витамини от групата в мазнината, която използвам, им придава вкусне масло. Една втора чечецаревични зърна за пуканки. 2-3 сала олио, 3-6-9 бленд, американска марка олио, приготвено от масла от лен, слънчоглед, сусам, кокософорех, орех, ориз и дъра пара. Едно чала морска сол. 3-4 сала хранителна мая. Изпукайте пуканките, след което ги поръсете солиото, солта и хранителната мая на вкус. Разбъркайте добре. За четири порции. Коментар към снимка. За първи път победих своя най-добър приятел и наставник в бягането Дъстиолсън на състезанието Минесота Войеджер 80 км през 1994 година. На финиша рухнах на земята, убеден, че никога вече няма да повторя този подвиг.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 Лестър в Далут. За местните с това беше обичайно събитие, след което обикновено отиваха да ядат хамбургери и да пият бира в няколя близка кръчма. През онази вечер обаче ние отидохме в една малка пивоварна, която се славеше с сексцентричния си готвач. В Далут това означаваше, че хамбургерите може да не са поднесени с бял хляб. Едно от момчетата ми препоръча вегетарианското чили и аз реших да го опитам. Макар, че никога не съм обичал дори обикновеното. Когато го вкусих, не можах да повярвам. Лютите чушлета, доматите и фасулът се бяха съчетали в пикантна зимна амброзия. Наистина, след следските бях преуморен и в много добро. Настроение, така че вероятно всичко би ми се осладило, но това беше едва ли не най-вкусното нещо, което бях ел някога.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 През лятото на 1997 година преминах последния си стаж като рехабилитатор в една ортопедична клиника в Сиатъл. Лия остана в Минесота, а аз отседнах в един хостел на остров Вашен, за да спестя пари. Всяка сутрин ставах в 6 и отивах до ферибота. 20 минути по-късно пристигах в Сиатъл, където изминавах 13 километра до клиниката с велосипед. Именно в Сиатъл станах почти напълно вегетарианец. До някъде това се дължеше на самия град. Имах чувството, че във всеки хранителен магазин, в който влизах, беше пълно с информация за местните производители или за някой нов вегетариански ресторант наблизо. Всички хранителни магазини предлагаха зърнени храни и подправки, за които не бях чувал. В Далут под странна кухня се разбираше китайски или мексикански ресторант, чието собственици обикновено идваха от Средния Запад. В Сиятъл обаче имаше японски, етиопски, индийски и какви ли не други. В Минесота предиски състезания с Кришум ядях кафяв урис от страх да не ми се подиграват. В северо щати обаче месоядството не беше на мода. Попих местната култура, желанието да оставиш малка следа след себе си, да живееш близо до земята. Така бяха живели родителите на моите родители които обработваха градините си и убиваха по-голямата част от животните, които ядяха. Исках и аз да живея по този начин. В хостела се се приятелих съжно африканци и новозеландци, които ми разказваха за карито с Кусекос и за фъстъчената яхния. На Ферибота се запознах с едно момче, което караше фълшерсеки стаж. От него чух за полентата. Продължих да чета трудовете на доктор Уел. Докато пътувах, си слагах слушалки и слушах аудиокниги, в които се говореше за връзката между сърдечните заболявания и диетата, богата на животински мазнини и беднана. Витамини и минерали Досента, когато се върнах в Далут, бях станал почти напълно вегетарианец, Но не съвсем. На три пъти влизах в Макдоналдс за сандвичи с пилешко и хамбургери с наденица и яйце. Какво да ви кажа, бях гладен. Останах в Далут достатъчно дълго, за да си събера багажа и да напиша дипломната си работа, и през април 1998 година двамата слия се преместихме в Дедоут, Южна Дакота, където започнах работа като рехабилитатор на пълен работен ден. Именно в Дедут окончателно спрях да я месо. Не е странно, че Дедут ме промени. Това, което околните все още не могат да повярват, е, че съм успял да премина от месо на растителна храна. В Дедут, ако искаш да си купиш най-обикновена пица със сирене, трябва да се метнеш на колата и да караш 20 минути. Търсите биохрана и пълнозърнасти храни, например, ечемик. Няма да ги намерите в дедут. Ето защо започнах да пазарувам за седмицата в Рапит Сити, град в Южна Дакота, на 67 км от от Бъпъра, и да обработвам градината. Съседът ми, бивш морски пехотинец, ме убеждаваше, че по скалистите склонове на града не растат дори бурени, но аз опровергах твърденията му. В градината ни растяха тиквички, фасул, домати и чушки. Почти всеки ден тичах между 15 и 55 километра през горите от жълти борове и откритите равнини, обрасли стрева. Един ден се озувах на поляна с дива ехинация и си набрах малко. Същата вечер пихме чай от ехинация. Вече не изпитвах желание да ям месо, но все още се тревожех колко време ще мога да изкарам без него. Превърнах тялото си в лаборатория. Опитах се да съчетавам зеленчуци и зърнени храни, плодове и ядки. Един от недотам успешните ми експерименти се състоеше в това да тичам 55 км с шишенца зехтин в ръка. Смятах, че тялото ми се нуждае от енергия.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 но не харесвах живота си. Много от хората, на които се опитвах да помогна, пушеха по две кутии цигарина. Ден не правеха упражнения и ядяха буклуци. Това ме потискаше, но не можех да ги виня. Те просто не познаваха друг начин на живот. Дедуот беше самотно място за двама младоженци, особено когато трудът на единия беше Сизифов. Пренасях грижите си в къщи.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 След това поставих нов рекорд на Минесота Вуяджър 80 км. Дали това беше решимостта на пролетария от Минесота, упорит като норвежец, арогантен като французин и глупав като поляк, както ме описваше Дъсти? А може би в мен имаше нещо чисто, нещо добро? Не бях сигурен. За да разбера, ми трябваше ново изпитание.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 Обадих се на човека, който исках да ме придружи. И ето, че сега, докато ме чакаше на 80-я километър при къмпинга Чилао, той отново викаше по мен. Този път обаче не се чуваше «Загубеняк, женка такава» или «Хайде, полски пако или някое друго от. Милите обращения на Дъсти Този път Дъсти кръщеше на испански. Едва когато погледнах назад, разбрах...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 Един от тях си беше направил пола от чарша с голямото пиле от улица Сезъм. Бегачът на име Бен Хиан, който беше печелил състезанието три пъти през последните 4 години и се числеше към едни от най-добрите бегачи на или страната, беше застанал близо до нас с дъсти. Бен се лекуваше от наркотична зависимост и обожаваше татуировки, мъже, излизащи от ковчези, черепи и тем подобни. Цялото му тяло от кръста нагоре беше покрито с татуировки. Носеше панкарски гребен, харесваше узи Озбърн и се прехранваше, като снабдяваше разни научни институции с тарантули, змии и гощери. А, да, и преподаваше в предучилищната занималня. Тези момчета дори не се загряват преди стотната миля, а спират на всеки хребет и пушат нещо пейот, вид кактос. Съдържащ мескалин вещество с мощно халюциногенно действие, бъпъра, тютюн, не съм сигурен. Бен се ухили, дали не се майтъпеше с нас? И се протегна леко, като раздвижи татуировките си. Дали говореше сериозно или се занасеше? Не знаех. Да бе. Възрази дъсти. Пълни глупости. После обясни на Бен как ще му свия сърмите. Добрият стардасти. Но ето, че сега той кръщеше нещо на испански. Покъсно разбрах, че викал нещо от рода на «Да ви го начукам», смутани големи пилета, идиоти такива. Отново погледнах назад и яхнах. Таромара наистина се носеха нагоре по склона без всякакво усилие. Дали наистина бяха пошили нещо? Ако да, и аз исках от същото. Преди. Състезанието бях признал на Дъсти, че не се чувствам готов за бягането на 160 км, а Дъсти ми каза да не бъда женка и че това е само едно състезание от 80 километра и после още едно състезание от 80 км. И колкото повече тичаш, толкова по-силен ставаш. Както и предполагах, основният ми съперник беше Бен Хиан. Другият, с когото трябваше да се боря за първото място, беше Томи Нилсън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 през първите 80 километра следвах Бенхиан, а Тараумара следваха нас. На всеки склон се доближавах до Бен, а Тараумара просто летяха зад мен. Как го правяха? При всяко спускане двамата с Бен се препъвахме в камъни и храсти, а Тараумара умело избираха къде да стъкят. Предполагах, че тайната е в сандалите им. Знаех обаче, че ако тези хора усъвършенстват спускането, ще са непобедими.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 На 145-я километър беше посред нощ, с дъсти видяхме светлини пред и зад нас. Тогава решихме да приложим трика на Томи Здравеняка и изключихме фенерчетата си. Явно обаче Томи също беше решил да приложи трика си, защото изведнъж светлината зад нас угасна. Бен опита същия номер. Тичахме така до финала, като гонехме невидимия Бен и бягахме от невидимия Томи.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 Знаех също, че мога да победя. Освен мен обаче не го знаеше почти никой. Това беше моята малка тайна. Да си набавим достатъчно бълтачини. Един от най-важните въпроси, които съм си задавал като бегач на свръхдълги дълги разстояния и веган, е как да си набавям достатъчно бълтачини. Ето някой от моите трикове. Шейка, който си правя за закуска, добавям малко ядки и растителен протеин на прах, от кафяво рис. Коноп, грах или ферментирала соя. На закуска ям също зърнени храни, например препечен пълнозърнест хляб с въстъчено масло или пъкнюсли или каша от кълнове. Обядът ми винаги се състои от голяма салата от сурови зеленчуци. Обожавам кадраво зеле. Повишавам съдържанието на белтъчини, като добавям соев продукт, темпе, хранителен продукт, типичен за индонезийската кухня. Приготвя се от ферментирали суеви зърна и е богат на бълтачени, и витамини, поради което е възприеман като заместител на месото бъпър-бъпъра, тофо или едамаме, ястие, приготвено отварена или задушена зелена соя. Разпространено е в Репония, Китай и на Хавайските острови и бъпъра, голяма лъжица хумус, в близкоисточната кухня паста, приготвена отварен на нахут, тахани-зехтин бъпъра или пък някакви варива или киноа, зърнено растение.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 Една хапка само ме накара да разбера, че вегетарианската храна може да е също толкова вкусна и засищаща, както местните ястия. Бългурът е богат на сложни въглехидрати, а когато се съчетае с другите съставки, се получават пълноценни бълтачини. Няма нищо по-добро след тренировка, особено в студена зимна вечер. Две супени лъжици кокосово масло или зехтин. Две скилитки чесън, скълцани. Едно чечелук, лук, ситно нарязан 8-1-0 средноголеми гъби, ситно нарязани. Една втора чече зелена камба, ситно нарязана една втора чече червена камба, ситно нарязана една втора чече моркови, ситно нарязани едно люто чушле, почистено от семената и скълцано по желание. Едно чече царевица, замразена едно чела Кимион, смлян една втора чела Кориандър, смлян две супени лъжици лют червен пипер. Две чела морска сол, пожелание и повече. Една втора чела черен пипер. 800 г домати от консерва, ситно нарязани 425 г доматено бюре. 425 г консервиран бял фасул. 425 г консервиран черен фасул. 425 г консервиран червен фасул. Две една втора чечевода. Една втора сушен булгур. Пикантен сос или лют червен пипер, пожелание. Една четвърт чечепресен кориандър, скълцан, за украса при сервиране. Сипете мазнината в голям съд. В нея салтирайте зеленчуците и подправките на умерен до слаб огън в продължение на 10 минути или до омекване. Ако зеленчуците започнат да залепват за съда, добавете няколко супени лъжици вода.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 За 8 тире едно нула порции. Коментар към снимка. Тараумара са известни със своето изящество и със скоростта си. Най-бързият и най-изящният сред тях е Арнол Фукимаре. И до днес го смятам за един от най-благородните си съперници. 9 тих сняк. Тренировките за маратона Западни щати 1999 година. Планините ме зоват и трябва да поема на път.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 През една недална сутрин, след като бях пробегал 30 километра заедно с дъсти и семейство Коски, аз им поднесух първите си вегански палачинки с ягоди и банани, въже рецептата в края на тази глава. Бяха злати стокахеви, сладки, плътни и засищащи. Плодовите аромати се смесиха в устата ми по неповторим начин. Тогава разбрах, че мога да живея без масло и яйца. С млякото ми беше малко по-трудно.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 Изключих и рибата от диетата си, след като съзнах, че ако не сия налувя сам във водоем, за който съм сигурен, че е чист, наред с сомгата и треската може да погълна хормони и други химикали. За моя радост и, признавам, за моя очудване, изключването на някои продукти всъщност ми позволи да обогатя диетата си и да открия невероятно вкусни нови храни. Режимът ми сега включваше пресни плодове и зеленчуци, варива, ядки, семена... Пълнозърнести и суеви продукти като мисо, тофу и темпе. В търсене на по-голям избор потърсих вегетариански готварски книги и екзотични супермаркети. Като дете на Средния Запад бях ръснал без еленчуци, ето защо бях смалян от изобилието от японски водорасли, от простотата на домашната царевична тортиля и от великолепието на тайландското червено кари. Аз съм сериозен веган. Макар, че обикновено избягвам тази дума. За повечето хора тя е синоним на високомерно благонравие и мрачен фанатизъм. Освен това съм сериозен спортист, който обаче не би умрял от глад заради принципа. Макар че винаги си носа протеини на прах, на няколко пъти в Европа се мял сиране, а в затантените. Мексикански сълца фасул, за който знаех, че е приготвен смас. Веднъж отидох на почивка в Костарика, за да се гмуркам. Организаторите ме увериха. Че там ще има вегетарианско меню, но се оказа, че са имали предвид зеленчуци, изпечени в огромна риба. Бях гладен, предстоеше ми състезание, така че ги изядох. В изключително редките случаи, когато съм нарушавал растителната си диета, това винаги е било въпрос на оцеляване. Никога не съм го правил, защото са ми се ядели животински продукти, или защото съм усещал липсата им в менюто си. Тези компромиси обаче щяха да дойдат по Щях да се сблъскам с трудния избор на прочутия шампион по бягане на свръхдълги разстояния, едва след като станех прочут шампион по бягане на свръхдълги разстояния. За това бях прикрепил метални пластинки на подметките на спортните си обувки. Излязох навън в мразовитата ранна утрин. Исках да тичам в планините, но за сега щях да се задоволя с пътеката, проправена от снегорина. Още при първите стъпки затънах доглезените в сняг. Добре. Трудностите щяха да се ми отполза. Винаги са били. Най-накрая започвах да разбирам. Въпросите, които задавах, не ми бяха донесли отговори нито душевен мир. Питането и движението обаче ме бяха заредили със сила. Продължих да бягам под небето, което се прощаваше с нощта, по пътеката, която се виеше сред Березова гора, към месечината, полегнала ниско над хоризонта.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 Какво предизвикателство е за духа и тялото? Исках да тренирам при най-сурови условия. Ето защо не се поколебах да се върна в Минесота през зимата. Ето защо тичах снега и си мислех за Северна Калифорния. Когато реших да участвам на Западни щати е едно това беше, може би, най-известното състезание по бягане на свръхдълги разстояния света. През 80 те години предаването «Дивият свят на спорта по канал»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 Исках да докажа на себе си, че го заслужавам. Знаех, че ще бъде трудно. През 1998 година Туитмайер си беше върнал титлата. Сега обаче, когато знаех как се отплаща болката, аз купнеех за още. Исках да използвам като средство за себе въздигане. 160-километровият маршрут и съревнованието с най-добрите бегачи на дълги разстояния света щяха да ми донесат желаната болка.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 Природолюбител, дървосекач, ездач, борец и учен, Ейнсли бил също така невероятен бегач. Имал дълга коса, рушава брада и едро мускулесто тяло на ръгбист или състезател по американски футбол. Някога държал рекорда за най-добро време на маратон при бегачите стегло на 90 кг, 2 часа и 52 минути. Любимото състезание на Ейнсли обаче било това за купа Тевис. Той спечелил катара ми през 1971 и 1972 година, но след това отстъпил верния си жрабец на една жена, в която бил влюбен. Жената скоро го напуснала, като взела коня. Ейсли отново се явил на състезанието през 1973 година, но новият жребец се контузил на 50 я километр. Тъй като не искал да усъкатява повече. Животни.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 през 1976 г. друг дългокосбегач, Кеншърк Кен Шърк Спрякор Краваря, завършил с време 24 часа и 29 минути. През 1977 година било създадено състезанието «Западни щати», поизвестно като «Западни щати 1 0 14 мъже се състезавали с дачите, 3 финиширали. На следващата година организаторите решили да разделят конните надбягвания и състезанието по бягане и стеглили, западните щати порано, в по-прохладен месец. От тогава това състезание се провежда през последния уикенд на юни. Маршрутът започва в долината Скуо. Бегачите трябва най-напред да се изкачат до емигрантския проход на 2667 надморска височина, а после, в рамките на 7 км. Да се спуснат с 780 ме надолу. През следващите 160 км бегачите си изкачват 4740 ме нагоре и слизат 7000 м надолу. Накрая тичат по пътеките, използвани някога от индианските племена Пайът, Шушони и Лашо, които оцелявали суровата среда, като събирали ядки, горски плодове, насекоми и гощери.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 Чуваше се само скърцането на обувките ми и тежкото и ритмично дишане на единственото живо същество, което се движеше в гората в този момент аз. През онази сутрин тичах 1 час и 15 минути и изминах 15 километра. Бягах 15 километра и на следващата сутрин, и на последващата. През уикендите тичах по 40 километра. Малцината, които знаеха как тренирам и какво ям, ме смятаха за луд. Баща ми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 Колите на работниците от сутрешната смяна пълнеха въздуха с мокри облачета. Сега щях да вляза в къщи, да направя няколко упражнения за разтягане, да взема душ и да се преоблека. После денят ми можеше да започне. Торсът. Краката ни носят, но голяма част от силата ни идва от мускулите на гърба и корема. За да заякне гърба ви, във фитнес залата правете набирания и тяги, като се стараете лопатките ви да се събират.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 по света има невероятно много зърнени култури, за които никога не бях чувал. Можете да си купите пълнозърнести брашно от биомагазините. А ако имате мощен блендер, можете да си приготвяте пресни пълнозърнести брашна, както правя аз. Смелете зърна по избор, за да получите общо две чече брашно. Смяната чия и лененото брашно действат като спойващо вещество, замествайки по този начин джийцата. Освен че са страшно вкусни, Палачинките съдържат много въглехидрати и бълтачини. Те са идеалната храна преди и по време на дългото сутрешно бягане. Често си нося палачинки, докато тичам. Една четвърт чечебрашно от Спелта. Една четвърт чечебрашно от Елда. Една четвърт чече пълнозърнесто пшенично брашно. Една четвърт чече овесено брашно. Една четвърт просено брашно. Една четвърт чечеръжено брашно. Една четвърт чечеръвично брашно. Една четвърт чечеленено брашно или смлени семена от чия. Две челъбък пулвер. Една втора челъм морска сол. Две растително мляко. Въже рецептата за оризово мляко в глава 2. Три супени лъжици зехтин. Две супени лъжици нектар от агаве или кленов сироп. Едно чела ванилия. Едно една втора чече нарязани ягоди, пресни или замразени. Едно чела кокосово масло. Кленов сироп или плодов сос за поднасене. Смесете брашната, бакпулвера и солта в подходящ съд, добавете млякото, зехтина, нектара от агаве, кленовия сироп и ванилията и разбъркайте добре. Прибавете ягодите.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 Поднесете палачинките с кленов сироп или с плодов сос по желание. За дно 0-1-2 палачинки с диаметър 15 см. Коментар към снимка. Не си спомням кога за първи път чух за маратона Западни щати е 1-0-0, така както начинаещите бейсболисти не помнят кога за първи път са чули за Бейбрут. Когато за първи път се явих на това състезание през 1999 г., реших, че ще дам всичко от себе си.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 Комрейтс в Южна Африка 88,5 километра. През 1922 година, той бил на 38 години в неособено добра форма и добре знаел, че ще се състезава с по-млади и по-бързи бегачи. Дали от предвидливост или от отчаяние, той тичал по 15 и повече километра всеки ден нещо нечувано по онова време. Освен че финиширал първи на 6 издания на Комрейтс, Нютон поставил световни рекорди на 30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 Серъти се възстановил, доживял 80-годишна възраст и, наред с други нововъведения спорта, отхвърлил хронометрите за сметка на интуитивния подход, който разчитал навродения интелект на спортиста. Като треньор той карал бегачите да тичат по пясъчни дюни, да вдигат тежести, да практикуват йога и да спазват строга диета, включваща сурови и пълнозърнести храни. Изследвал начина, по който бягат животните, с надеждата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 бяха хората, от които се учех. Най-много обаче ми даде Чък Джонс. Той беше моят комир от Западните щати. Джонс започнал да се явява на състезания по 50 мили през 1985 година и през 1986 година изненадал малкото тогава общество на бейгачите на свръхдълги разстояния, като спечелил Западните щати, побеждавайки шампиона от предната година Джим Кинг, проповедник и собственик на плантация за Шамфъстък. Джоунс се подготвил за състезанието, като тичал поне по 320 км седмично. По онова време стандартната седмична доза била едно 225 км. Когато един репортер на АВСЕ доближил до Джоунс на един особено стръмен склон в края на маршрута на Западните щати и казал усмихвате се през цялото време», Джонс отвърнал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 Дъсти получаваше каквото искаше и когато искаше. Дъсти, Джоунс, Нютон и серати бяха прекрачили границите на собствените си умове и тела и бяха поставили нови граници. За тях бягането не беше просто спорт или хоби или дори състезание. Те бяха екзистенциалисти, обути в шорти, и аз исках да бъда като тях. В Сиатъл тичах на път за работа и обратно, което правеше по 10 километра във всяка посока.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 Висок е 4392 ми е смятан за един от най-опасните вулкани на планетата БПР или връх Маккинли, най-високият връх в Северна Америка, 6194 м. Намира се в Аляска, Бъпъра, изкачват планината Сай, за да се подготвят за онова, което ги очаква. Някои семейства имат традиция ежегодно да изкачват планината Сай. Някои много сериозни планински бегачи от Сиатъл тичат до върха.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 След което се опитваше да ги направи още по-трудни. Маршрутът 12 те върха не беше толкова стръмен като този в планината Сей, но си имаше други. Прелести. Беше дълъг 56 км, а когато тичах три пъти до върха на планината Сей и обратно, аз изминах общо 38 км. Маршрутът 12 те върха включваше изкачване от 3200, изпускане от още толкова. Пътеката се виеше. Изкачваше се, минаваше през скал и хлъзгави камъни, обрасли смъх и водеше право в гора от будливи храсти. Онези, които успяваха да се измъкнат от тази джунгла, я е наричаха Виетнам. Сред невероятната зеленина се подаваха гъсти, диви папрети и мрачен бучиниш. Сеплели клони, зелените догласки ели сътворяваха за мен катедрала от дърво и иглички и превръщаха обедните часове във вечна нощ. Тичах по този маршрут в киша, сняг и при три нула градусови жеги, които превръщаха гората в тенджера под налягане. Махът и кълта ми даваха трудностите, които търсех. Аз обаче исках повече. Моят геройчек Джонс смущаваше журналистите, които го интервюираха, като говореше за вибрации, вълни и знаци от невидими светове. Знаех какво има предвид чувството, че се губиш, че навлизаш в пространство,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 Това не означава да си невнимателен или да дремеш. Представата на Балшидо за празнота се доближава по-скоро до чувството, което човек изпитва, ако застане под ледено-студен водопад. Празният ум е доминиращ ум. Той може да увлече другите умове в своя ритъм, така както прахосмукачката изсмуква мръсотията от пода или както човекът в долния край на люлката контролира движенията на човека в горния край. Когато чуя някой бегач да казва, че... Това е неговото състезание, се сещам за Балшидо. Балшидо означава да се освободиш от миналото и бъдещето и да се съсредоточиш върху настоящето. Американецът Торо, който често правил дълги преходи, може би без да го съзнава, практикувал Балшидо, пише, подробностите се сипват живота ни. Честният човек има нужда да брои само до 10. Простота, простота, простота, измислих си собствени упражнения в духна. Белшидо Влизах в ледени реки, за да се науча мислено да контролирам тялото си. Седях с кръстосани крака и е медитирах, като се съсредоточавах и си представях дъха си. Друг елемент от Белшидо е майсторското владеене на бойни изкуства, както и силното съсредоточаване на всеки човек в заниманието му. Моето занимание беше тичането и когато изкачвах планините, аз се опитвах да се съсредоточа максимално. Лесно е да изключиш съзнанието си, докато бягаш на дълги разстояния, и понякога е необходимо. Аз обаче се опитвах да не го изключвам. Съсредоточавах се върху скоростта в определени участъци, например надолу по склоновете, и оставях сърцето и белия си дроб да си почиват. През двата месеца, когато тренирах в Seattle, издръжливостта ми се подобри сякаш от само себе си.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 Последния път взех същия маршрут за 6 часа и 15 минути. Но най-хубавото беше онова, което се случваше в ума ми. Рано сутринта, преди последния ми поход през мучурищата и върховете на местните планини, аз дочух нещо. Предния ден бях тичал три пъти до върха на планината Сей и обратно. Звукът ми беше познат, но ми отне няколко секунди, преди да се сетя какво е да смешаме. Беше умайната песен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 След 4-6 седмици ще можете да задържате това ниво на усилено натоварване в продължение на 4 5 5 минути. И ще бягате по-бързо. Рецепта за шоколадов десерт са дуки. Ако искате да имате под ръка сочен и плътен десерт, докато тичате, този е идеален. Приготвя се от най-лесно смилаемото вариво с добавка на банани, оризово, брашно и ванилия. Вкусът на тези леко подсладени блокчета е по-добър, отколкото съставките им предполагат. Освен това те са превъзходен източник на въглехидрати и белтъчини. Една втора чела кокосово масло. Една консерва джуки, едногодишна зърнена култура от сем сембобови, широко разпространена в Източна Азия и Хималайте, БПР. 420 г. Отседена. Едно средноголям, презрял банан.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 Шест супени лъжици какао на прах. Три супени лъжици кленов сироп. Едно чела ванилия. Едно чела мисо или една втора чела морска сол. Една трета чужсушен плод от лициум, растение от сем картофови, разпространено в Югоизточна Европа и Азия. У нас е познато под името Мерджан Бъпъра или Стафиди, бели или черни пожелание. Една втора чечевегански шоколадови пръчици. Загрейте фурната на 2 нула Намажете тавичка с размер 2-2 см с кокосовото масло. Пасирайте плодовете от аджуки, бананите, бадемовото и кокосовото мляко с помощта на блендер или кухненски комбайн до получаване на гладка кремообразна сме. Добавете брашната, какаото, кленовия сироп, ванилията и мисото и разбъркайте добре.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 Нямаше нужда да си напомням колко исках да спечеля. Желанието за победа ме изгареше. Дали и съперниците ми изпитваха същото? Нямах причина да се съмнявам в това и не вярвах, че мога да ги засенча. Затова това постъпих другояче. Опитах се да ги разколебая. Сутринта преди състезанието се обръсна главата и обявих, че няма да си стрижа косата, докато не изгубя състезание, като добавих...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 Хей, hey, пиуи! Понякога просто трябва да направиш това, което си иска от теб. Махай се от тук. Когато пистолетът гръмна, аз нададох почти варварски гърлен вик, който сякаш тръгна от глезените ми. Хората си помислиха, че кръща, защото много обичам да тичам, и си беше така. Този вик обаче изразяваше радостта, която изпитвах.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 Продължавах да водя на 30 тия 50-тия и 65 тия километр. Тичах през снежни поля и глулисни гори, спусках се по широки каньони, тичах по прашни, напечени от слънцето храбети. Обвиваше матежкият, сладък аромат на планинските храсти, а въздухът беше толкова горещ, че свистеше в носми и толкова сух, че при всяка стъпка и при всеки полъх на вятъра от земята се вдигаше червеника в прах.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 че Сиера Невада не минесота. Той е просто маратонец, защо се занимаваме с него? На главата ми се извисяваха зелени догласки ели и покритите с сняг планини, под краката ми зееха скалисти каньони. По край пътя цъвтяха. Ярко-жълти слънчогледи. Беше пладне, температурата беше поне три Тичах начело, сам с въображението и въпросите си.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 Между храненето и живота. В два след обед вече бях в канюните, в подножието на хълмовете, където температурата беше само трипец. пец. Все още имах сили и продължавах да се питам, защо? Този въпрос ми беше дало нова, което най-много обичах чувството, че бягам по земята и със земята, чувството, че съществува само настоящият момент, че съм свободен от грижи, очаквания, разочарования и тревоги. Въпросът, защо?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 Картофи, бурито, традиционно мексиканско ястие, тортиля с плънка от фасул, ориз или месо бапара. С фасул и ориз, а също малко енергиен гел и енергийни десерчета, и тичах точно както исках да тичам. Я ми пъхна две половин литрови бутилки вода в ръцете и взе още две. Искам да ги изпиеш до следващия медицински пункт, каза той. Но следващият медицински пункт беше само след 5 километра. Ако бях обезводнен, щеше да има смисъл. Ако не оринирах, щях да изгълтам водата, колкото е възможно побързо. Опитах се да възразя, но размислих. Човек си взема пейсър, за да може да изключи за малко. А Ян не беше какъв де пейсър. През 1999 година той бяга на 16 състезания на свръхдълги разстояния и спечели 12 от тях.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 Това ми се случваше сега. Как са ти ходилата? Как са ти краката? Пиеш ли вода? Янтичеше зад мен, проверяваше ме, тревожеше се, с други думи, правеше онова, което правят всички пейсари. Замислих се за секунда. Как са ми ходилата? Като стана дума за тях, осъзнах, че ме болят и имам няколко мехура. А краката. Като се замисля,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 Изоставахме от рекордното време, но все още бяхме първи. Правех онова, за което бях мечтал и което си бях представил, докато тичах по снежните пътища на Минесота и по браслите смах пътеки в подножието на каскадите, планинска верига в западната част на Северна Америка, Бапара. Как сме? Добре сме, помислих си. Справяме се отлично. Тогава почувствах тежеста на пълната бутилка.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 Даде знак на съперниците ми за случващото с мен или, което щеше да е още по-лошо, можеше да се подхлъзна в някоя пропаст. Дали причината не беше във веганската диета? Пресметнах колко калории съм приел от началото на състезанието. Купал весениятки с банан, орехи, суево кисело мляко, енергиен гел за подсладител, една слива, една кайсия и киви. Бях станал в три сутринта, за да изям всичко това.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 което търсех. Изправих се. Ян свали ръката си от гърба ми. Поглед. Нах го. Тръгваме, казах. И тръгнахме. Оставаха ми още 51 км, което е с 9 км повече от класическата маратунска дължина. На няколко пъти Ян се опита да ме стресне. Штом забавях крачка, започваше да крещи. Ти ме зад нас и ти се смее.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 Ян ругаеше мърморковците и току повтаряше «Майната ви!» Аз също бях досан. Кодът на Балшидо повелява скромност, дори когато човек убива враговете си. Аз обаче не се опитах да изчистя съзнанието си от гнева. Напротив, използвах го. Може да не беше в духа на Балшидо, но се почувствах добре. Щях да търся мир на следващото състезание. Пресякох финиша в 22 часа и 34 минути ча. Не поставих рекорд, но бях с 27 минути по-бързо Майер, който завърши втори. Когато стигнах до финиша, се претърколих през чертата в чест на Дъсти. Той правеше така, когато побеждаваше, и скрещях Минесота. До такава степен се бях съсредоточил върху победата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 макар че се опитах да видя всички. Сутринта отидох на стоп до ресторант, латикюц в обърн за мексикански палачинки с гъби и слънчогледови семки, след което се върнах при финиша и останах там до 11 часа, когато беше официалният край на състезанието. Много от най-добрите бегачи останаха още малко, тъй като по онова време иерархията сред бегачите важеше само на трасето. Бегачът на свръхдълги разстояния си е бегач на свръхдълги разстояния. Тук всички са равни. Плащаме същата цена и споделяме една радост. Застанал до финиша, си припомнях нашата обща борба и преживявах радостта от финиширането отново и отново. Броене на калории За мен най-голямото предизвикателство при растителната диета не е приемането на достатъчно бълтачини, а приемането на достатъчно. Калории, така че да мога да наваксам енергията,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 този пастет от сирене представлява богат източник на въглехидрати и белтъчини. Използвам хляб от шест вида брашно, приготвен от кълнове и без мая. Таханът прави сиренето по-пикантно и доставя на организма полезни мастни киселини. Една опаковка 450 г, твърдо тофу, отцедено, въжа забележката. Три супени лъжици бяло или жълто мисо. Три супени лъжици лимонов сок. Една четвърт чечатахан. Две супени лъжици зехтин. Една четвърт чеча хранителна мая. Три чела червен пипер. Една супена лъжица вода. Една втора чела чесен на прах. Едно чела лук на прах. Едно чела дижунска горчица.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 За чаши едно нула тире едно две порции. Забележка. Ако блендерът ви не е достатъчно мощен, най-добре е да използвате меко туфо. Обязателно отседете от водата. Коментар към снимка. Тичането може да е самотно занимание, а бягането на свръхдълги разстояния е още по-самотно. Затова когато можеш да общуваш, го правиш. На финала на Западни щати едно 0-0, след като поставих рекорд, Попих енергията на ликуващата тълпа в Обърн, Калифорния. Коментар към снимка, да завърши състезание на 160 км е. Прекрасно, а да спечелиш още по-прекрасно. А най-хубаво е да поставиш рекорд на състезанието. На Западните щати през 2004 година. Аз постигнах и трите неща. Забележете небето. За първи път завършвам това състезание през деня. 12 в битка с Брамбара. Западни щати 1-0-0, е 2000-2001 година. Ако извървите километри половина с моите обувки, и вие ще полудете. Тупък Шакур, американски рапър. Победата ме накара да се чувствам прекрасно. Да разкажеш играта на околните, особено на онези,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 Това обаче не ми беше достатъчно. Исках да науча повече за тялото и волята си, за границата между изтощението и рухването. ях за радостта и мира, които ме изпълваха, когато тичах по горските пътеки с дъсти, за тихата и чиста топлина, която ме обгръщаше, докато снегът се сипеше по самотните северни пътеки. Беше вълнуващо да побеждавам съперниците си състезанията, това беше целта на живота ми. Победите сътвориха чудеса с сегото ми. Аз обаче исках да се изгубя, да се свържа с нещо по-голямо. По, по нова време вече бях чел достатъчно будистки трудове и бях разбрал, че е хубаво да гониш конкретна цел, но не това е смисълът на живота. Монахините път ни учеха, че сляпата амбиция е пряк път към съмнителното поведение. И така аз знаех отговора на въпроса, който Христос задава.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 Щях да продължа напред, да изучавам границите на издръжливостта и да търся съвършенството. Но поне за малко щях да се насладя и на титлата си. Радостта ми трая наистина кратко, докато не се. Появих на работното си място в Seattle Running Company. Магазинът беше като епицентър за местните бегачи на свръхдълги разстояния, по късно стана епицентър за бегачите от северо-западните щати, а накрая за всички бегачи на свръхдълги разстояния в страната. Беше като бара на ъгъла, където се събират всички рокери, или скейтери, или ченгета, само дето хората, които се събираха в магазина, носеха маратонки и си говореха за разход на електролити. Когато се появих след победата, един редовен посетител на име Джеф Дин ме посрещна с думите. Поздравления! Сега официално си чудо за три дни. Джеф беше набит мъжага сбирано коремче, висок 170 см.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 После казваше, днес намерих 20 цента или днес намерих долар и 30. Преди години Джеф беше пробегал маратон с резултат 2 часа и 38 минути. Като добавим и невероятните му познания в областта на спорта, той си беше нещо като лудия мадрец на атлетическата общност. Джеф беше неофициалният летописец на бягането на свръхдълги разстояния. Даде ми две книги от Джеймс Шапиро «Ulternational Meditations from the Breakdown Lane» – класически произведения не само що се отнася до физическото и умственото, но и до духовното измерение на бягането на свръхдълги разстояния. Шапиро пише, ако съзнанието ти е замърсено, можеш да пробегаш 15 000 км, но какво от това? Ако можеш да пробегаш 1 км и дадеш всичко от себе си, на кого му показа останалите 14 999 км?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 Исках да покажа на всички, че моята победа не била случайна. Исках да бягам в чест на Майк Мортън. Исках също така да подобря неговия рекорд. Докато се подготвях за нова победа, исках да се превърна в по-стойностно и разумно човешко същество, в по-голяма степен да забелязвам света около себе си, самия себе си и дори света, който не можех да видя. Такива думи може да звучат странно от устата на мъж, който в детството си е ходел на лов и за риба и е мразел зеленчуци, но това е самата истина. Първо усъвършенствах тренировките си. Но обичах много да работя за скорост, но добавих необходимите упражнения към програмата си. Веднъж седмично тичах до Хъски и стадионът на Вашингтонския университет. Там тичах четири обиколки, общо 1500 М, по разкошната гумирана пътека. Темпото ми беше като за състезание на 5000 ма. После тичах леко в продължение на 3 минути, след което отново изминавах 1500 ма с ускорено темпо. После пак си почивах. И така общо 8 километра. Понякога тичах рано сутрин, преди да дойдат студентите или мажоретките за тренировка. Понякога тичах, докато футболният отбор тренираше. Друг път тичах при вечер заедно с членовете на отбора по лек атлетика и други спортисти. Стадионът имаше 70 70000 места и ме караше да се чувствам сюрреалистично. Тичах колкото сила имах, но се оставах сред най-бавните. Сред хората на стадиона имаше много звезди от колежанския отбор по лек атлетика. Други пък бяха известни местни маратонци. Тренировките не само ме накараха да повярвам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 Правех един курс от 1500 ма за 5 минути и 25 секунди до 5 минути и 30 секунди. Два месеца по-късно вземах същото разстояние за 5 минути и 10 секунди. Усъвършенствах също бягането си по склонове. Месеците упорити тренировки в планината Сай и по маршрута, 12-те върха ми бяха от полза, но Туитмайер и Томи Нилсън здравеняка също живееха край планина и подозирах ще тренират здравата за следващите Западни щати. Ето защо аз се съсредоточих върху техниката и усъвършенствах методите на Ланс Армстронг и на някои други колоездачи. При скачванията тайната не в самата сила, а в броя на оборотите. По време на състезание хитрите и бързи колоездачи не се напрягат толкова нагоре по склоновете, но запазват броя на оборотите в минута. В планинското с смешка наричат този похват,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 Но по това време започнах да прекарвам все повече време по шосетата с Ян, който се премести в Сиатъл. Двамата тичахме два пъти седмично по 3 0 5 -0 км, като се страняхме да вземаме 1 км за около 4 минути. Това ме успокояваше. Макар, че Ян много се ядосваше, че моят пулс винаги бие понес по 5 удара в минута по малко от неговия, ние си помагахме по. Време на тежките тренировки на шосе.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 за да ползвам 10% намаление, аз харчех за храна повече от когато и да било. Бях сериозно задлъжнял и докато много хора се страхуваха от настъпването на 2000-та година, аз тайно се надявах на Апокалипсис, който да му освободи от дълговете ми. Има много начини да се живее пестеливо. Знам това по-добре от всеки. Нямах намерение обаче да пестя от храната, която беше гориво и лекарство за тялото ми. Чувствах се добре.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 Ако исках да се изгубя, да премина в друго измерение, трябваше да тичам напълно освободено, до самозабрава. Науката щеше да ми помогне да се науча да бъда свободен, както са свободни животните. Моето куче Тонто нямаше нужда да учи, за да открие истинската си природа. Аз имах. Дъсти се подиграваше на бейгачите, които тичаха на шосе. Наричаше ги пъргавите асфалтаджи и твърдеше, че...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 Стария разнобял Volkswagen, Вестфалия. Пълнах микробуса с буркан с булгур, с консервирана леща и фасул, с домашно приготвено бадемово масло, с пастет от тофу и пудинг от тофу и рошкови, а също и с хляба от шестви да брашно, вдъхновено тоня стих от Библията, в който се говори за хляб, приготвен от шестви да зърна и варива, става дума за следния стих. Вземи си пшеница и ячемик, боб и леща, просо и лимец и сипи ги в един съд. И направи се от тях хлябове и езекил 4, 9, бъпъра. Спълния микробус стонто, който седеше на седалката до мен, аз отправях на юг към летище, Сакраменто, за да посрещна един човек, който беше ужас за полицайите и приятел на младите жени по целия свят. Ян беше страхотен пейсър и мой приятел, който ми помогна да спечеля първата си. Бронзова пума, но дъсти си беше. Дъсти. След първата победа на Западните щати през 1999 година държах Дъсти винаги да е домен през последните 60 км от трасето на Западните щати, независимо дали по това време работеше на някой строеш в Орегон, емажеше с вакса в Колорадо или правеше пици в Далут. Дъсти беше мой пейсър на състезанията Върмънд 100, Лидвил 100 през 2004 година и на безброй други състезания през годините.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 Разпъвахме палатката на любимото ми място с калисто възвишение, около което се разхождаха гризачи, гощери, елени и мечки, а също и пуми, на чието следи се натъквахме понякога. Черпехме питейна вода от любимия ми кладенец в близката местност Робинсън Флет. Другите бегачи излизаха да тичат сравнително прохладните утринни часове. През това време ние мързалувахме в лагера, а след обед... Когато калифорнийското слънце печеше най-силно, тримата дъсти, тонто и аз, се отправяхме към каньоните и тичахме заедно с гърмящите змии. Много хора ме критикуваха заради храната, която ядях, а наяросно ме нападаше дъсти. Приготвях огромно количество салата от кадраво зеле, а също палачинки с тъмпе, прясно гуакамоле, тюра от авокадо, традиционно мексиканско ястие, бъпъра, салса и топли, пресни царевични тортили.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 Приятелите ми и роднините ми в Минесота са друга работа. Когато се приберях за празниците и на трапезата, някой ме попиташе, защо не си вземам от шумката. Аз просто казвах, че вече съм си взел или че съм се нахранил. Не искам да поставям никого в неудобно положение. Не носехме със себе си компютри или мобилни телефони. Аз четях много. Силата на настоящето от Екхард Толе, Екхард Толе, канадски духовен водач от германски происход БПР,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 Калифорния, откъдето знаехме, че Хортън получаваше пратки. Написахме му и бележка, помислихме, че може би си самотен. В Сиатъл продължих да тичам до самозабрава, но измервах резултатите. Колкото повече ги измервах и пресмятах, толкова повече се доверявах на инстинктите си. Прекрасно е да тичаш просто така, обеден съм в това. Ние обаче живеем в Ексексайвек и разполагаме средства. Които нашите предци не са имали. Нямаше да игнорирам тези средства, както не игнорирах порива да изляза навън през някоя слънчева утрин и просто да тичам заради радостта от тичането. През годините сятел научих, че мога да бягам и да ям до забрава като див и примитивен човек, както са правили нашите предци, но като проверявам резултатите от естествените си пориви, можех да ги опитонявам. Като съчетавах инстинкти и техника, аз търсех онова малко пространство,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 Научих обаче един урок, който всеки маратунец научава. Когато търсиш границата между възможното и невъзможното, е лесно да преминеш. През 2000 та година аз прекрачих границата на същата отсечка, където ми беше станало лошо предната година. Този път внимавах повече с приема на вода. Изядох няколко картофа, половин банан и една тубичка енергиен гел. На 113 я обаче, докато се спусках по каньона на река Американ. Аз отново започнах да повръщам. Този път стомахът ми така се бунтуваше, че паднах на колене. Макар че е лож знак, повръщането по време на състезание по бягане на свръхдълго разстояние не нещо необичайно. Един мой приятел ли? Страхотен бегач, Дейв Тери, често казваше, че не всяка болка заслужава внимание. Дейв беше известен с това, че можеше да повръща, без да спира да тича.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 Да тичаш и да бъдеш от Джордж Шиани, монасите маратонци от планината Хией от Джон Стивенс. Будистките монаси Тендай имат своя практика, наречена Кайходио ежедневни продължителни походи в планината, при които се минава покрай край стотици далечни гробници, свещени върхове, скали, гори, поляни и водопади. За тези монаси всичко свято.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 На седмата година от Кайхо започват да тичат по 85 километра всеки ден в продължение на година, като обикалят не само светите места в планината Хии, но и оживените улици в центъра на Киото, минавайки по края ресторанти и стрипти стриптиз барове. Всеки монах спира, за да даде благословията си на градските жители, които бързат по своите задачи. Всички автори, които четях, говореха за наградата от тези походи.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 Беше живяла в комуна и всеки път, що ме видях, ми казваше, че ако съм се почувствал добре, след като съм спрял месото, ще се почувствам още по-добре, ако ям готвени храни. Тя ми даде книгата «Сурова сила». Идеята за суровоятството ми изглеждаше неприложима, но рецептите за салати ме заинтригуваха. Вече бях спечелил два пъти западните щати, хранейки се само с растителна храна. Може би щях да постигна още повече, ако станах суровоядец. Реших да опитам. Правех салати с орехи, ядях много бадемов сос и млади кокосови орехи. Приготвях сурови дюнери, като вместо месо увивах слънчогледови семки, домати и прясно гоакамоле в зелеви листа. По това време се научих да правя страхотни шейкове, каквито и до днес и приготвям всяка сутрин. Докато бях суровоядец, установих, че варенето, печенето и приготвянето на пара не са единствените начини за готвяне на храна. Никога преди не си бях представил, че ще ям тосканско зеле, при това сурово. Листата на този зеленчук са люспести, гръпави, почти черни и напомнят кожа на динозавър. Нямах никакви проблеми с марулите и суровия спанак. Но това влакнесто нещо. Гадост. Така поне си мислех, докато не открих.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 Риклевс беше дребен и носеше огромни слънчеви очила. Според Дъсти, който ни посрещна на медицинския пункт на 53-я километр, съперникът ми приличал на насекомо. Ей, Брамбар, извика Дъсти, върви си по пътя, мамка му. А също и, Ей, Брамбар, какво ще правиш, ако ти сритаме брамбарския задник?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 Тък му бях отминал миньорското селище, известно като последна възможност, и се спусках в каньона Дедут, сам по пясъчната пътека, осияна с камъни. Тичах с по-дълги крачки, когато изведнъж стъпих в процепа между два камъка, покрити с дъбови листа. Чух звук, напомнящ трязане на хартия или късане на дрехи, а после почувствах болка. Презума ми мина ужасна мисъл. Знаех, че това е краят.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 но и на концентрация. За да пробягам свръхдълго разстояние, физическото здраве е от огромно значение, но за да пробягам разстоянието добре, важен е умът. Първата стъпка беше да дам воля на болката, мъката и тъгата си, с една дума на всички унези чувства, които ни изпълват при неочаквана загуба, независимо дали става дума за състезание по бягането на свръхдълги разстояния, за връзка или за работа.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 След като водачът Том Джонсън вече беше минал от там и беше продължил напред. Джонсън беше печелил Западните щати два пъти и държеше американския рекорд на 100 км по шосе. Трябваше да се мобилизирам, трябваше да си кажа, можеш да се справиш, можеш. Все още се чувствах зле, затова отново се подложих на самооценка, поех дълбоко дъх и издишах. На 93-я километр изпревари Джонсън,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 Никой не би могъл да понесе самотата. Тези приятелства са ме крепили винаги, но най-силна беше дружбата, която завързах през късното лято на 2001 година. Срещнах Рик Милър в Сан-Сити, Калифорния, в подножието на връх Болди. Той так му излизаше от караваната си с две големи хладилни чанти, пълни с бира. Беше вечерта след състезанието Болди, 50 км. Рик и жена му Барбе бяха дошли от Рич Крест, където живееха. Аз бях завършил трети, а Барбе се беше класирала шеста сред жените. Сега Рик искаше всички да празнуваме. Питаха ме, на какви разстояния тичам. Разказах им за западните щати Анджелис Крест. Рик заяви, че всеки, който тича редовно повече от 160 км, е смахнат. Попитах го дали тича и ако не, с какво се занимава, освен че мъкне бирата, докато жена му се състезава. Ерик се усмихна и каза, че наскоро участвал успешно на едно състезание на шосе, провеждано недалеч от града, в който живеели 217 км през долината на смъртта. Казах му, че не е в позицията да определя когото и да било като смахнат. Запомних обаче състезанието, за което ми разказа.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 Отношенията ви неминуемо ще се задълбочат. Наред с много други хора рикми помогна да проумея големия парадокс на бягането на дълги разстояния. Този тип бягане е самотна дейност, а за да стане шампион, човек трябва да мисли само и единствено за следващата стъпка. После за стъпката след нея, после за следващата. Като изключим силната връзка между бегачи и пейсър, Работата в екип не е сред стратегическите или тактическите приоритети на най-добрите бегачи на свръхдълги разстояния. И все пак. И все пак бегачите на свръхдълги разстояния, дори на ярусните съперници, хранят взаимна обич. Та нали ние всички обичаме едни и същи неща, саможертвата и стремежа към възвишеното, и търсим едно и също границата на собствените си възможности, момента, в който мислим,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 А той ми отговори, че и неговият баща бил много суров човек и че двамата никак не се погаждали. Говорехме си за какво ли не. По онова време, четях Ноамчомски, Ноамчомски, 1928 година, Американски езиковет и философ БПР, и слушах Ейми Гудман, 64 Ейми Гудман, 1957 година, Американска радиожурналистка БПР, с нейното радиопредаване Демокрация сега.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 Джинджифилът и пастата кари придават на соса тайландски привкус, а гавето, което може да бъде заменено с кленов сироп, играе ролята на подсладител. Ако също като мен сте си мислили, че мразите зеле, направете онова, което направих аз, не варете този зеленчук. Зелето е от онези храни, които са много повкусни в сурово състояние. Рецепта Една втора глава зеле, едро нарязана, 4 големи листа, китайско зеле и едно малка глава. Китайско зеле, нарязана на парчета от по 0,5 см, един мурков, почистен и нарязан на тънки кръг. Чета. Едно червена камба, почистена и нарязана. На тънки ивички, дълги по 5 см, една четвърт чечестрит пресен кориандър. Една втора чече сурови слънчогледови семки. Една втора, три четвърти чечебадемов сос с червено кари, въже рецептата. Разбиете всички съставки с кухненския комбайн. Оставете салатата да престои едно нула тире две мин, преди да поднесете. За шест тире порции, като гарнитура. Рецепта за в сос с червено къри. Една втора чечебадемово масло. Една втора вода. Една четвърт чечепрясни сцеден сок от зелен лимон или оризов оцет. Две супени лъжици мисо. Една супена лъжица с млян пресен кориандър. Две супени лъжици нектар от агаве или кленов сироп. Две чела тайландска паста от червено кари. Количеството може да се променя според вкуса. Едно чела лук на прах. Една втора чела чесен на прах. Една втора чела на стърган джинжифил. Смесете всички съставки в купа или блендер и разбъркайте добре до получаване на гладка смес. Сусът може да се съхранява две седмици в хладилник или няколко месеца в камера. За едно една втора чечесос. Коментар към снимка. През лятото обичах да живее като прошлек с царя на прошляците дъсти. Отсядахме точно до трасето на Западните щати. Аз приготвях изискани ястия в моя Volkswagen Вестфалия. 13. За мечките и газелите. Западни щати е 1.00, 2002 и 2003 година. Не дайте да работите, за да постигнете свобода. Нека самата работа бъде вашата свобода. Доген Руши, японски будистки свещеник. Знаех, че четвъртият опит ще бъде много труден. Температурата беше 40, бях болен от грип и бях сигурен,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 При него напрежението никога не избиваше в грубост. А най-впечатляващото беше способността му да усеща тъгата у хората, преди дори да се изразили. Дейвид винаги намираше по няколя мъдра дума, за да окоръжи околните и то най-вече онези, които имаха най-голяма нужда от кораж. Здрасти, Скот, каза Дейв, докато тичаше край мен. Толкова беше мило, усмихнах се. Здрасти, Дейв, отговорих му така. Сяка си пиехме бирата край кухненската маса или се оговаряхме да идем на кино в събота вечер. И после, преди Дейв да успял да ми отговори, добавих, чудя се ти какво правиш тук? Май си падаш, мазухист. След това хукнах напред. Вече никой не на ме наричаше равнинец. Никой не говореше, поне в мое присъствие, че съм тръгнал твърде бързо или чето Итмайер, или който и да било друг, ще ме настигне.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 Когато си навехнах глезена или паднах и си натъртех лакътя или коляното, болката минаваше побързо от всякога. Дали причината за всичко това бяха вълкните, благодарение на които храната преминаваше по-бързо през храносмилателния ми тракт, което пък свеждаше до минимум влиянието на токсините, или причината се криеше във витамините, минералите, ликопена, лутеина и бета-каротина. Почти всеки ден учените откриват в някое растение нов микроелемент който предпазва от заболявания. А може би причината беше в онова, което не ядях концентрираните канцерогени, излишните бълтачини, рафинираните въглехидрати и трансмазнините. Животните, отглеждани в промишлени условия, приемат хормони на растежи и стероиди, които скъсяват периода от раждането до кланицата. Ако ние самите не приемаме стероиди, някой го правят, като ядат генно модифицирана и отдавена в пестициди соя,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 Какъвто и да беше отговорът, диетата ми действаше. Когато се сблъсквах с скептици, а такива не липсваха, сравнявах опита си с техните теории. Точно преди първото ми участие на Западните щати прочетох правилният начин на хранене за вашата кръвна група от Питър Дада му и научих, че моята кръвна група нула е най-малко предразположена към вегетарианство. Това ме поразтревожи, но не много. Според Дада му се оказах,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 Западните щати ще е по-тежко от всякога, бях уверен в силите си. Преди състезанието Дъсти се беше обзаложил с Рот Рейманд, един от бележитите спортисти в Далут и негов стар приятел от Миннесота, че ще спечеля западните щати за четвърти пореден път. Рот беше приял облуга. Ако загубеше, Дъсти трябваше да обработи и засади градината на Рейманд работа, която струваше 2000 долара. Ако обаче Дъсти спечелеше, Тая, ако аз печелех, Рот щеше да му даде своя мотор едно 984 Suzuki Сузуки Темпър. Състезанието беше тежко, но не чак толкова. През последните 30 километра Дъсти тичаше по край мен и повтаряше. Бръм, бръм, хайде, загубеняк, искам си мотора. Покъсно Дъсти звънна на народ. Отговори му гласова поща. Дъсти изрева в телефона, идвам за мотора ти, куче. Спечелих Западните щати за пети път през 2003 година с резултат 16 часа и 1 минута, като подобрих собствения си рекорд с още 20 минути. Списание Ултра Рънинг нарече това постижение на годината. По време на това състезание, докато се спускахме по коритото на един пресъхнал поток на път за реката Американ, Дъсти, който тичаше зад мен, изкреща нещо, но аз не му обърнах внимание. Бяхме пробягали 115 километра и аз се носех напред без усилие. Пич каза дасти, наясно ли си, че преди малко настъпи гърмеща змия? Тонто умря точно по време на онова състезание. Цяла седмица той тичаше всеки ден с мен и дасти. По време на състезанието той остана в ранчото на моя приятел Шана Ноел. Маршрутът минаваше по край ранчото и на 88-я километър аз видях кучето си. На следващата сутрин, след като спечелих, Шана ми се обади, за да ми каже, че Тонто е мъртъв. След церемонията по награждаването Дъсти, Скотема Кубри и още един наш приятел бегач, Брандан Сибровски, ми помогнаха да погреба Тонто при залива Мичиган, откъдето минаваше маршрутът на Западните щати. Спечелих отново на следващото издание през 2004 година и поставих нов рекорд от 15 часа и 36 минути.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 Онези седмици караха дъсти да забрави за чергарския си живот, за странстванията си с Минесота и Колорадо и за опитите да си издържа, като изпълнява нестандартни дърводелски поръчки. За мен онези седмици бяха бягство от един живот, пълен с отговорности, за които не бях подготвен. В продължение на 10 години бях тичал по снежните пътеки, бях мечтал и бях давал всичко от себе си. Бях тренирал опорито и знаех, че ще започна да побеждавам. Това, което не очаквах, бяха договорите за спонсорство с Брукс, Протек и Еклиф както и това, че трябваше да правя презентации и да се явявам в търговски предавания между състезанията. Реших обаче, че това са знаците по пътя, които хипи Дан ме насърчаваше да търся. Или бяха предупредителни знаци? Не знаех. Исках повече. Исках да се разтворя като черупка и да открия в себе си нещо ново. Исках нови предизвикателства. Рецепта за темпе с сос, зелен лимон и кафяв. Орис. Когато стане дума за диета, изключваща животински продукти, хората често се оплакват, че тази кухня е много трудоемка. Ястията се приготвят много бавно и изискват пълно съсредоточаване. На такива хора приготвям следващото ястие. Ако сварите ориза предварително, тази рецепта ще ви отнеме по малко от 20 минути. Кафявият ориз придава на ястието специфична консистенция и е богат на важния минокиселини. Темпе съдържа три пъти повече белтъчини, отколкото мазнини, което го прави един от най-бедните най на мазнини и най-богати на белтъчини соеви продукти. За мен това беше особено важно. Когато си търсех източник на повече бълтачини. Освен това темпе преминава ферментация и е лесно смилаемо дори за хора, които имат проблеми с повечето соеви продукти. 4 чечесуров кафяво рис, 2-4 и вода. Едно челък косово масло или зехтин. 200 до 350 темпе, нарязано на парчета, дебели, не. Повече от 0,5 см, сукът от един лимон, зелен или жълт. Една супена лъжица соев сос, разреден с една супена лъжица вода. Бадемов сос с червено кари, въжа рецептата в глава 12. Сипете ориза и водата в тенджера и варете. След като заври, оставете да какри набавен огън 30 0 минути, докато водата си спари, а оризът омекне.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 Натрушете няколко парчета темпе отгоре и поръсете с едно тире две в сос с червено кари. Като гарнитура поднесет индонезийска зелева салата. Въже рецептата в глава 12. За четири порции. Коментар към снимка. За всеки състезател по бягане на свръхдълги разстояния е изключително важно да се научи да яде, докато тича. Тук съм на 80 ти километър на... Западните щати през 2003 година и дъвча домашно Борито. 14 жега. Състезанието Бадуотър 2005 година. Падни 7 пъти, стани 8 пъти. Японска поговорка. На 3 август 1977 година, в най-горещия ден от годината, 50-годишният Александър Арнолд се опитал да стигне, тичайки, от Бадуотър, Калифорния, до високия 4421 метра връхуитни, като прекоси долината на смърта. Високият 196 см и тежък 90 кг мъж вече. Два пъти бил опитвал да измине разстоянието, но без успех. Третият опит щял да бъде последен. Успял и така се родило състезанието Б. Дуотър. По късно Арнолд споделил... Че през последните 65 км се чувствал така, сякаш цялото спокойствие на света се събрало в него. Казал също, че снимките, направени след 160 километр, показват неземното сияние, което се излъчвало от тялото му. Днес дългото 217 км асфалтирано трасе започва в долината на смъртта, на 85 ма под морското равнище и завършва в подножието на върхуитни,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 Западните щати за седми път. Много хора ми казаха, че съм луд да се впускам в ново състезание, и то в това състезание, при това толкова скоро. След като пристигнах в долината на смъртта, аз направих тренировка, от която косата ми настръхна. Имах чувството, че някой притиска нажежено желязо към черепа ми отвътре. Отидох в един магазин за строителни материали и си купих промишлена разпръсквачка.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 Това ръч от Канада на име Фърк Холк, който беше казал: Първата половина от Бадутър се бяга с краката, а втората със сърцето. Този тип ми изглеждаше интересен, незастрашителен, а именно интересен. Имах и още един конкурент Майк Суини, който си носеше жилетки, направени от найлонови формички за лед, залепени една за друга с тиксо. Освен това, Майк си носеше три шапки, всяко от които представляваше малка купа. Поставена в по-голяма купа, а между двете купи имаше 2,5 см лед. Той съхраняваше тези приспособления върху лед и възнамеряваше да ги слага на главата си и да ги закрепя с тиксо, което да минава по брадата му. Хобито на суини бяха скоковете във вода, така че много пъти си беше удрял главата и казваше, че това направило него и черепа му по-силни. На старта ще да застанат и трима едри германци широки шапки.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 които търсят себе си, втъча и възстановяващи се наркомани и алкохолици, ясновици, мадреци, смахнати инженери и поети и всевъзможни донкихотовци, да не говорим за монасите и светците. Да вземем, например, Шричин Мой, Шричин Мой, 1931-2007, индийски духовен водач, прекарал по-голямата част от живота си в САЩ, БПР, който, след като пристигнал в Нью Йорк през 1964 г.,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 Например, закусвалнята «Усмивката на отвъдното в Рамайка» или във вегетарианския му ресторант във Флъшинг, квартал на Нью-Йорк. Намира се в община Куинс, където е живеел Шричин Мой Б.П.Р. Маратонският отбор «Шричин Мой», основан през 1977 година, е създал множество състезания по бягане на свръхдълги разстояния. Най-известна състезанието «Самоизвисяване на 3100 мили». 4989 км. километра – най-дългото състезание по бягане света, което се провежда по улиците на Куинс. От площад 164 през 84-то авеню, Абигиел Адамс и 168-ма улица до Булевард, Гранд Сентрал. Разстоянието от 3100 мили е избрано в чест на годината на раждане на Шричин мой, 1931. Бегачите трябва да направят 5649 обиколки по 883 ма в рамките на 52 дни. През 2011 година срокът беше удължен с 2 дни заради високите температури. Това е все едно да бягаш по два маратона дневно. Много хора тичат по едно 7 1 8 часа на ден. Състезанието е толкова изтощително и монотонно, че малко хора застават на старта и още по-малко го завършват.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 През 1996 г. година двама бивши членове завели граждански иск срещу Йо, а на следващата година към тях се присъединил и трети човек. Тримата обвинили Йо, че се опитвал да контролира съзнанието им чрез изолация и лишаване от сън и храна. По случая било постигнато извънсъдебно споразумение. Една жена подала в полицията жалба заради сексуално насилие. Марк Хайнеман, привидно здрав член на групата, Умлял от пневмония след 4-8 часово. Състезание. Бил на 46 години. Майк Суини ме задмина на 24 я километър, но това не ме притесни. Нямаше да ме притесни дори ако Майк не беше гмуркач след на каска. Нямах търпение да стигна до склона на 64 я километър, там щях да изправаря Суини и да дам заявка за титлата.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 Представете си още вентилатори, от които лъхат освежителни строи, докато вие лежите в чисти и прохладни чершафи. А сега си представете, че целият този разкош е само на 180 км от вас и вие трябва да пробягате това разстояние при най-ужасната жега, която можете да си представите. Тичах, всъщност най-вече се изкачвах, 30 км до медицински пункт, Стул Уелс, където екипът ми беше приготвил огромния хладилен сандък. Дъсти подскачаше нагоре надолу на паркинга, бос, облечен в чернояке и кръщеше, горещ картоф, горещ картоф. Сигурен съм, че го правеше, за да ме развесели и да ме накара да забравя предстоящите трудности. Ако нямах чувството, че вътрешните ми органи са съвтечни втечнили, може би щях да се изкикотя. Свалих панталона и блузата с дълъг ръкав, специално създадени за мен от Брукс, и се пъхнах в сандъка. Мисля,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 След 3 километра казах на екипа, че отново имам нужда от съндъка. Казаха ми да изчакам още 3 км, но вместо това заминаха 5 км напред. Когато ги настигнах, им казах, че съм готов да вляза сндъка, но те отново ми казаха да изчакам още 3 км и отново заминаха 5 км напред. Рик Милър ми каза да спра да мисля за хладилния съндък и ме поля с вода от разпръсквачката, която си бях купил от магазина за строителни материали. Състезанията на свръхдълги разстояния са много самотни, а Бедуотър е най-самотното от всички. Древните пясъчни дюни се стелят долината като вълни. Насред нищото лежат огромни камъни. Солената равнина потрепва и умайва с измамната си красота. Прекрасното при състезанията на свръхдълги разстояние е, че колкото изле да изглеждат нещата, колкото и пареща деболката, винаги можеш да поправиш грешките си.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 Температурите бяха прекалено високи дори за пустинния плъх Рик Милър, така че... Дъсти дойде да тича с мен следващите 15 километра, а така, брато. Да, човече, така се прави, загубеняк, да, мамка му, ревеше той. Прехвърлихме прохода точно по зале слънце. Дъсти изчезна в здрача, за да си почине за нощната смяна, а моят приятел Джастин Енгъл зае мястото му. В планината Сае се бях научил да тичам по ненадолнище. Приложих тези уроци по склоновете на долината Панаминт. Имах чувството, че се нося по въздуха. Прелетях по край фърги и извиках. дай газ, покъсно разбрах, че съм вземал 1 километра за три минути. Влетях в долината потъмно. Нощта беше паднала, а температурата на въздуха се беше понижила до 4,05. От тъмнината изкочи нощният веселяк, штурият принц на богаташкия квартал. Втурнахме се в мрака, сякаш тичахме по горските пътеки на Далут. Какво можеше да се обърка? Отговор на този въпрос получих на стой тринадесетия километър. В един момент летях, а в следващия имах чувството, че ще умра. Започнах да се оглеждам за гърмящи змии, ако ме беше ухапала змия, можех да напусна състезанието. Без да се срамувам от себе си. Фърг ми изпревари няколко километра след Панамин Спрингс. Седнах край пътя и повърнах. Екипът се събра около мен. Казаха ми да си вдигна краката във въздуха и ме преместиха от другата страна на микробуса, така че хората от екипа на Фърг, които постоянно се оглеждаха, за да видят къде са ми дали Фърги има причина да се притеснява, да не разберат нищо. Лия, Берби и Рик се наведоха над мен и ми повтаряха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 а белите ми дробове не бяха толкова натоварени, както по време на пократки и побързи състезания. Наистина, маршрутите на повечето маратони не минават през долината на смъртта, но аз и бях написал домашното в тази връзка и тялото трябваше да свикнало. Тренировките в най-голямата жега около дома на Рики Барбе бяха направили топлообмена и циркулацията ми по-ефективни. Бягането на голяма надморска височина ми беше помогнало да се.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 Хайде, загубеняк, сега ще повървим, каза Дъсти. Просто ще се разходим из пустинята. Повървяхме малко, след което Дъсти каза, хайде да потичаме 5-6 метра, както правехме на тренировките по скибягане. Произнасяше думите с руски акцент, имитирайки треньора Аникин. Хилех се като лут, но въпреки това успях да отпия глътка вода. Суини имаше няколко километра преднина.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 Хайде, отвори крачка. Хайде, мамка ти, искаш ли да си някой? Давай. Тичахме. Бях изминал 137 километра. Прехвърлихме едно плато на границата на националния парк, долината на смъртта. От членовете на екипа научихме, че Фърги е изпреварил суини и че гмуркачата на път да сдаде багажа. Двамата с дъсти летяхме.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 които постигат това състояние, след като са тичали няма и 10 километра или са рязали моркови. Аз самият съм попадал в зоната след такива дейности. На състезанията по бягане на свръхдълги разстояния обаче тури не лукс, а е почти задължително. В и половина през нощта спрях да се нося във въздуха. Къде се беше Дянал Майк?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 Препъваше се, лицето му беше подпухнало и страдаше от остър недостиг на три. Когато минахме край Майк, видях изражението на... Лицето му. Той не можеше да се държи на краката си, камо ли да върви напред. През онази нощи спитах голямо уважение към Майк. А също и към Бадуотър. Двамата с дъсти изпреварихме фърг на 145 четиридесетипетия километър. Но само след 800 ма той отново водеше. Съжалявам, Скот каза, трябва да го направя заради моите сънародници. След битката, която водих с Бенхиан и Томи Нилсън на Анджелис Крест, не бях водил ужасточена борба на такава крайна фаза на състезание. В продължение на повече от 5 години печелех състезанията още на 130 километр. Този път не беше така. Фърк Хоук беше достоен за уважение. Няколко минути по-късно отново го изпреварих, този път окончателно. По изгрев прекосих пресъхналото корито на езерото Уэнс заедно с най-добрия си приятел, а когато небето се обагри в червено кафяво, да сти забави и се промъкна сянката на един пикап, за да удовлетвори естествените си нужди. Аз продължих да тичам до градчето Лун Пайн, което гъмжеше от конски мухи и към връх Бях изминал над 160 км повече, отколкото бях тичал, когато и да било преди. Легендарният Бен, попрякор Бъдотър Бе ме наблюдаваше от колата си. Преди 14 години, докато тичал на Бъдотър, Бе Бен се натъкнал на труп и прекъснал състезанието си, за да направи аутопсия. Покъсно научих, че когато Бен Бъдотър -Бе ме видял и изчислил скоростта ми и разстоянието, което съм изминал, той споделил притесненията си с пътника си. Когато финиширах, от старта ме деляха 217 км и 26 часа и 36 минути. Преди мен никой не беше бягал, бъдутър бе за по-малко време, нито пък беше печелил, Западните щати, бъдутър в рамките на две седмици. След като финиширах, аз седнах на покритата с борови иглички земя и се замислих за майка си, която никога нямаше да проходи.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 Семената от чия придават допълнителен аромат и лесносмилаеми белтъчини и подобряват консистенцията. Гъстата, подобна на желетечност, се плъзга и по най-пресъхналото гърло. Ако искате напитката да е посладка и богата на въглехидрати, добавете 3-4 форми или 2 супени лъжици кленов сироп. Едно чечеварено рис, кафяв или бял. Една втора чечелеко-кокосово мляко. Четири супени лъжици вода. Две супени лъжици сироп от агаве. Една втора чъл морска сол. Една втора чъл екстракт от кокосов орех. Две супени лъжици семена от чия. Поставете ориза, кокосовото мляко, водата, агавето, солта и екстракта от кокосов орех в блендер. Разбиете за едно тире две минути на висока скорост до получаване на идеално гладка сме. Добавете семената от чия и разклатете. Можете да налеете напитката в бутилка за вода и да употребявате като освежаващо питие преди, по повремена или след тренировка. За пет порции по 220 мл. Коментар към снимка. На второто състезание, Бадуотър през 2006 година имах най-трудния финиш в кариерата си на бегач. Благодарен съм на Дъсти, че беше до мен и ме накара да осъзная, че мога да продължа. 15. пак ли тези? Състезанието в Медните канюни, 2006 година. Когато бягаш по земята и със земята, можеш да бягаш без край. Поговорка на Рарамури В средата на 2005 година получих странен имейл. Изпръщаше ми го човек на име Кабайо Бланко, което на испански ще рече кон. Покъсно научих, че преди Кабайо се подвизавал под името Майка Тру, че е бивш буксер, чергар, Хамалини и мадрец, в манячен на тема бягане на дълги разстояния. Когато получих имейла му обаче, единственото, което знае за него, беше, че този човек следи кариерата ми и че има предложение за мен. Кабайо живееше в глина на хижа, в копа на стената на дълбок и за тънтен каньон в Мексико. В същата местност живеели и група индианци Рарамури, букв, бягащи хора, известни още като Тараумара. Кабайо твърдеше, че търа Най-великите бегачи света и ми предлагаше да участвам в епично състезание на 80 километра, което самият той организирал в канюна един от най-великите бегачи света, аз, срещу най-великите бегачи света. Победителят щеше да получи награда от 450 кг. царевица и 750 долара. Знаех за племето.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 На изтощителното състезание – Уасач фронт – 160 км, както и на. Две състезания на източното крайбрежие – Планински мазохист – 80 км и Евърмънт – 160 км. Бях част от екипите, спечелили японската купа – Хасегава и хонконгското състезание – Трилукър, където поставихме рекорд на състезанието.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 И накрая моят приятел и фотограф Луиса Скобар и неговият баща. Кабайо ни каза, че състезанието ще започне от село Урике. За да стигнем до там, трябваше да вървим 55 км по остри хребети, през земи, в които предприемачи, разполагащи със собствени малки армии и автоматични оръжия, отглеждаха марихуана. Вървяхме по невидим път, известен само на човека от глинената хижа. Кабайо спомена че неколцината Раумара може да се присъединят към нас. Вървяхме в продължение на три часа, но не видяхме нито един Рарамури. Нашият водач Кабайо ни разказа за някакъв мистериозен вирус, който покосил едно село и може би се бил разпространил. Каза, че трябва да сме търпеливи и ни предупреди, че може да се наложи да тичаме сами. Вървяхме презречни корита и обрасли с както си хребети, по пътеки, които бяха толкова тесни,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 Не бях прекусил цяла една страна, за да раздавам на местните спортисти пластмасови бутилки, пълни със захаросани синтетични напитки. Защо направо да не им раздадем модела, заразени с дребна шарка? Но Кабайо държеше на своето. Стояхме в сянката на малкото местно магазинче, опитвайки се да се скрием от слънцето, което изгаряше дълбокия каньон, и стискахме запотените бутилки Кока-Кола.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 Докосвайки пръсти и мълчаливо се изкачихме хиляда и нагоре до върха на канюна. Някъде между 10-та и 40 минута от похода ни никой не беше сигурен, кога точно към нас се присъединиха още шестимата раумара, които се полявиха като дими измежду дърветата. Един от индианците ме гледаше с особен интерес. Аз също го гледах. Изглеждаше по-силен от останалите, а в очите му имаше нещо познато, нещо което и аз притежавах гордост, увереност, може би дори известна подозрителност. Имаше гърваново черна коса, масивни челюсти, като на полицайите по филмите и мускули на катерач. Това беше великият Арнулфо, най-бързият от бягащите хора. Макдугъл ми беше разказал всичко за него. Кабайо пък беше разказал на Арнулфо за мен, беше му обяснил, че аз също като него съм велик багач. С начало се катерехме сред както си, храсти и дървета, през голи поляни, изпъстрени тук там сагаве. По време на кратките ни почивки Джен, Били, Тет и аз пиехме вода, а Тараумара се отпускаха на земята, сякаш подбедрените им сухожилия бяха прелязани. Когато видях това за първи път, бях изумен, но после осъзнах, че това е техният начин да си починат и че таката успяват да спестят много енергия. Гледах ги в краката.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 Това щеше да е проява на уважение. Състезанието започна пет дни по-късно, в 8 часа сутринта. Още самото начало се убедих в нещо, което подозирах още от мига, в който индианците се полявиха изневиделица на пътя. Мъжете, с които се бях състезавал на Анджелис Крест 10000, бяха подборът. отборът. На Тараумара Тук, в медните канюни, три от момчетата се втурнаха в състезанието така,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 След 30 километър бях задминал 12 ромара. Пред мен имаше още неколцина, което малко ме изненада. След още 15 километра изненадата ми нарасна. На 35-ти километър бях потен, уморен и жаден, и когато разбрах, че пред мен има двамата ромара, облечени в туники и обути в гумени сандали, бях просто изненадан, а направо смаян и притеснен. Начало беше облеченият в яркочервена риза Арнулфо. Ускорих крачка, докато достигнах скорост от 4 минути и 20 секунди на километр. С такава скорост бях изпреварвал други бегачи на свръхдълги разстояния и бях срещал погледите им, докато префучавах край тях. Знаех, че тази скорост може да се круши съперниците. Тараумара обаче все още водеха. Аз съм професионален състезател.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 Много по-добре от нас и знаят неща, които ние с нашите хронометри, спортни храни и модерни маратонки сме забравили. Седмицата, която прекарах с индианците в медните каньони, ми помогна да проумея някои неща, за които бях започнал да мисля още като ученик по време на скилагера Тим Бърки. След състезанието мистера Умара, изразът родени да тичат се превърна в крилата фраза и верую за стотици хиляди хора. Според книгата ние,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 Състезанието в медните каньони се състоеше от няколко обиколки по сухите и прашни пътища в ниските части на по пообрасли с грейпфрути и папая склонове и по край извисяващи се скални масиви. Три пъти минахме през града по край местните, които пиеха и се смееха под веселите отекващи звуци на народния оркестър. Не предвиждах, че ще трябва да тичам толкова бързо, бях на почивка. Поддържа в скорост от 230 ме наклонена черта мин.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 Оскорих крачка и зад един завой мярнах някакво синьо петно. Беше Силвино, облечен в традиционна носия. Настигах го. Вдъхвах сладкия аромат на цъфтящите както си и тичах по край бодливи фукиерии, фукиерия – пустинно растение, разпространено в югозападните щати и Северно Мексико бъпара с блестящи червени луковици. На 65-я километр настигнах сил вино и му направих знак да ме следва. Не си казахме нищо, но исках двамата да настигнем Арнулфо и тримата заедно да пресечем финиша. Силвино обаче вече нямаше сили. Видях Арнулфо в началото на последната обиколка. Изглеждаше изтощен. Погледите ни се срещнаха. Очите му издаваха колко уморен и дехидратиран. Познавах този поглед. В него обаче имаше и нещо друго.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 Бъдултър и спартатлона съм бягал с гоменки брукс. Гуменките ще ви дадат най-вожното удобство и добри резултати. Рецепта за гуакамоле – холи-моли Авокадото е превъзходен източник на здравословни мононенаситени мазнини, а лютото чушле придава приятен пикантен вкус на ястието. Ако не обичате люто, махнете семките на чушлето, преди да го стриете.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 Опитайте само една чайна лъжичка от този специалитет и ще се съгласите с мен. Ако искате бърза и здравословна закуска между храненията, хапнете го акамоле с топла царевична тортиля. Две бъра зряло авокадо, сукът на два малки зелени лимона. Едно средноголям домат, нарязан на дребно. Едно скълца на скилитка чесън. Едно люто чушле, стрито заедно със семките. 10 стръка стрит пресен кориандър. 1 челла морска сол. Разполовете авокадото и стържете месото на плода в купа. Добавете прясно изцедения лимонов сок и останалите съставки. Намачкайте с прибор за картофено пюре или лъжица до получаване на полугладка сме и оставете на стайна температура за 1.0-2.0 минути. За две една 2 чаши, 6-8 порции. Коментар към снимка, преди да се отправя към недрата на медните каньони в Мексико през 2006 година, за да се състезавам с индианците, известни като бягащите хора. Аз се срещнах с тайнствения организатор на състезанието Кабайо Бланко, Белия Кон. Тук обсъждаме чудните свойства на пиноле. Коментар към снимка, оставам при финиша, за да покажа уважението си към другите бегачи.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 Тичахме заедно през зимата и пролетта на 2006 година, преди да замина за Мексико. Той беше 27-годишен, управител в Seattle Running Company. Двамата отивахме с автобус до Езерото Грин, където тренирахме усилено 5 -0 6 0 минути с 85% натоварване. Тичахме по сенчестите пътеки към връх Кугар. Показах на Брайан 12-те върха и новия 6-5 километра тренировачен маршрут.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 А Абраем правеше преживяването още по-приятно. Преди. Състезанието му казах, че притежава нужните качества, за да победи. През първите 90 километра го следих от различни точки на трасето, тъй като пейсерите можеха да се включат едва на стотния километр. Той не направи нищо, за да разколебае доверието ми. Движеше се добре, беше пети, изглеждаше свеж и спокоен. След 90 ти километър обаче положението се влоши. На Брайан му ставаше все по-трудно. Температурата беше 4.05, типично за Западните щати, но аз виждах, че жегата му се отразява зле. Той забави ход. Дадо си сметка, че когато се присъединя към него, ще имаме доста работа. Знаех, че ще трябва да увеличим темпото.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 Емамех го, омайвах го, а когато трябваше, настоявах. Двадесет километра по-късно бяхме и спреварили всички. Когато стигнахме до реката, Брайан ревеше и кръщеше. Беше страшно надъхан, макар, че и двамата умирахме от жега. Аз правех онова, което умеех, здравата го пришпорвах, но гледах да не прекалявам. Карах го да ляга в потоците и го плисках с вода. Спомням си, как веднъж трябваше да легна в една локва. Веднага усетих, че е пълна с конска пикня, но не помръднах. Знаех, колко сме прегрели и двамата. На медицинските пунктове го карах да пие. Старах се Брайан да не се обезводнява, но и да не приема твърде много течности. На 125-я километр, когато погледнахме назад, не видяхме никого. Не че ни беше страх от съперниците ни...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 И така, аз продължих. Тичахме още 5 километра сред задушливия прахоляк и жегата. Брайън каза, че изпитва болка при спусканията, но аз го уверих, че болката е временна и трябва да преодолее. През останалото време почти не си говорихме. Не беше нужно. Оставаха 5 километра до финала, а аз здравата го бях пришпорил. Когато се появи другият Пейсър, Джейсън Дейвис, казах на Брайън, че в добри ръце и че ще се видим в пункта «Роби Пойнт» на 1500 му от финала. Обещах му, че ще съм до него при първата му победа на Западните щати. Брайън и Джейсон се изкачваха в продължение на 3 километра. Аз пък отидох на стоп до Обърн и ги пресрещнах там. Брайън тичаше по асфалт за първ път от доста време. Наоколо имаше автомобили, къщи и хора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 Скот Юрек, отговори Брайан. Не, усмихна се едва забележимо лекарят. Ти спечели. Ти спечели състезанието. Петнайсет минути по-късно Брайан се озова в линейката. Бях до него, докато го качваха. Той ме погледна и каза: Скот, успях. Спечелих Западните щати. Останах край финиша и поздравявах следващите финалисти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 Прочетох, че не съм му давал достатъчно вода, а също и че съм му давал да пие прекалено много. Прочетох, че съм опропастил представенето му, защото не съм искал някой друг да ме засенчи. На Западните щати през 2006 година научих много неща. Направих си един неочакван извод, каквото и да правиш, някой винаги ще те критикува. Зенучи, че хората, които те критикуват без нужда, не са по-лоши от онези.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 Лесно е да качиш някого на бягащата пътека и измериш ви от 2 макс или да кажеш, че кръвната му захар е ниска. Не е възможно обаче да се измерят таинствените постъпки на съзнанието. В наука за бягането доктор Тим Ноукс предлага друга теория за издържливостта на тялото при спорт. Той смята, че в мозъка има ръководен център, който оценява спортната задача и определя колко мускулни влакна трябва да заработят. Когато тичаме,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 Когато цялото тяло участва, гравитацията става ваш съюзник. Запомнете! Бягането е контролирано падане. Рецепта за великолепната киноа. Киноа е едно от първите зърнени растения, всъщност са семена, които човекът е култивирал и използвал за готвене. Киноа има плътен аромат и е сред малкото зърнени храни, които съдържат всичките девет жизнено важни аминокиселини. Ето защо това растение е подходящо за приготвяне на каша, просто засищащо и почти примитивно ястие. Благодарение на киноа успях да оценя древните храни и култури, които биха могли да обогатят живота ми, ако им дадях тази възможност. Пригответе кашата от киноа предната вечер, за да можете да стоплите и изядете преди дългото сутрешно бягане. Тази каша, подсладена с плодове и до се на сканала, Представлява великолепно съчетание от въглехидрати, белтъчини и мазнини. Ако искате каша с кус на ядки, заменете ванилията с бадемов или лешников екстракт. Едно чече суше на киноа, измита и отседена. Две чече вода. Едно чече бадемово или друго растително мляко. Едно зряла круша, почистена от сърцевината и нарязана на тънки филийки, или. Едно зрял банан. Нарязан на филийки. Една четвърт чечококосови стърготини. Три супени лъжици олио 3-6-9 бленд. Една втора чела морска сол или леко мисо. Една втора чела ванилов екстракт. Едно-една втора чела канела на прах. Загарниране, стафиди, нарязани ябълки, семена от чия или ядки по избор. Сложете киноата и водата средноголям съд, възврете.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 Ако държите кашата ви да е топла, изсипете я в малък съд и я затопляте за 5 минути на много слаб огън. Може да пропуснете растителното масло и да го добавите, след като затоплите кашата. Гарнирайте със стафиди, ябълки, семена от чия или ядки по избор. За четири порции. Коментар към снимка. През 2010 година Марк Бейтман, колумнист на Нью Йорк Таймс, ме покани на интервю. Преди да ми зададе каквито и да било въпроси, обаче, той отвори хладилника си и ме помоли да му сготвя нещо. Забърках пържени зеленчуци стофу, домашен индонезийски бадемов сос и киноа. 17. Антилопата от Уасач. Хардрок 100, юли 2007 година. Светът пречупва всички и у на пречупеното място става по Ернест Хемингуей, с богом на оръжията. Не мисли заглезена си. Дъсти да отново викаше по мен. Дали щеше да ми крещи така и когато се превърнахме в беловласи старци с бастуни? Хайде, загубеняк, не мисли заглезена си. Давай нагоре. Не отговорих. Бях прекалено заед да пропадам по заледение и за снежен склон и да се опитвам да спра с помощта на трите си здрави крайника. Бяхме тичали в пороен дъжд по ужасно стръмен склон през прохода Оскарс в скалистите планини в Колорадо. Дъждът беше превърнал снега в лед. Бяхме изключили фенерите си, така че рекордиурът на състезанието, който ме следваше в продължение на 110 км, да не може да прецени колко е разстоянието помежду ни. Беше два празнощта и цареше пълен мрак, нарушаван от време на време само от светкавиците, които разкриваха следната сцена. Дъсти стоеше на високото, гледаше надолу и кръщеше. Как иначе? Аз пълдях, плъзгах се, после пак поемах нагоре и влачех глезена си с надеждата да не е счупен. 65 километра по-рано в една студена и ветровита дулчинка Дъсти се беше присмял на 4 нула годишния Карл. Мелцър. Ще ядеш бой от човек, чието глезена е с размер на грипфрут, хилеше се Дъсти. Мелцър просто се усмихна.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 Чездасти бяхме стигнали до градчето Телерайт и бяхме тръгнали нагоре към снежното поле. Погледнах назад. Давай нагоре. Хайде. Това е само сняг. Ти си скьор, можеш да се справиш. Правил си и по-трудни неща. Не бях толкова сигурен. През 2000-та година отпадна ход от Хардрок 100 още преди 70-я километр.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 Хапнахме и се опитахме да поспим. В 6 сутринта застанахме на стартовата линия. След като спечелих Западните щати за седми път, аз реших, че са климатизация и подходящи тренировки мога да спечеля и хардрок. Пристигнах в Силвъртън, Колорадо, през юни 2007 година, месец преди състезанието. Два дни преди старта обаче си навехнах глезена. Бивакът ми беше разположен край езерото Емулас, на 3350-ма надморска височина. Там аз дишвах разредения въздух и просто усещах, как костният ми мозък произвежда повече червени кръвни клетки. Сутрин, заедно с местните и с други бегачи, отивах в кафене, лавина на неасфалтираната улица, Блер. За да спастя пари, сам си приготвях закуската и си варях ерба мате. Пред се качвах в планината, за да изучавам тайните на маршрута. Мой водач и придружител беше Кайлс Какс, 22 годишен бегач на свръхдълги разстояния, който прекарваше лятото като научен асистент в Института за планински проучвания Организация с нестопанска цел, занимаваща с екологията и климата на планинските области. 72 е вечно зелено растение, разпространено в южна. Америка, както и чаят. Приготвен от листата на това растение Б.П.Р. Кайл и неговият по-голям брат Ерик след време щяха да се превърнат в най-известните и, може би, най-почитани братя в бягането на свръхдълги разстояния. Стройни, непокорни и дарени са сурова красота, сред бейгачите двамата бяха известни като Младите Стрелци, по името на Уестърна Младите Стрелци, 1988 г. Р.Е.Ш. Кристофър Кейн, Б.П.Р. и братят Джонас. Американска поп-група, основана от братята Кевин, Джойник Джонас Б.П.Р. Без съмнение на тях се дължеше повишеният интерес на дамите към бягането. Бях чувал, че когато Кайл работел в магазин за спортни стоки в Орегон, много жени идвали при него с молба да изследва походката им, но така и не си купували обувки. Братята, родени и израсли в сълско район на Ню-Мексико, обичаха планините, Грижаха се за околната среда и се състезаваха шеговита агресия, която стряскаше ветераните в бягането. Кайл нямаше да се състезава в Хард през 2007 година, но познаваше планината и имаше стратегия. Заедно проучихме някои по-тежки участъци по трасето, катерихме се до безкрай, тичахме по храбетите, спускахме се по каменисти поляни и пресичахме снежни полета, в това число и няколко пет нула градусови склона, ако се бяхме подхлъзнали там.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 Кайл правеше тортили с гъби, а им приготвяше кърис с патладжани дал, витяхния, приготвена от леща, грах или фасул и поднасяна с Ястието е разпространено в редица азиатски държави, като Индия, Непал, Пакистан. Бангладеш и Дърба пара Сурис басмати, видорис с дълги зърна, особено разпространен в Индия, Пакистан и Бангладеш, БПР.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 аз проодолявах 4000 хилядници и тичах по 50 километра, без да се задъхам. Дори Кайл с неговите млади, две-две годишни мускули и двумесечната подготовка при голяма надморска височина, се изненада, че по време на ежеседмичните скачвания на връх Кендал 2800 м. аз диктувах темпото. Голяма надморска височина. Бях готов за предизвикателството. Трябваше да съм готов. Трасето на Хардрок включва 11 планински прохода, 6 от които на височина над 4000 м, а освен това се изкачва по един връх, висок над 4200 м. Това означаваше, че всеки багаж се изкачва и слиза общо 20 км. Организаторите на състезанието подчертаваха, че това е повече, отколкото при изкачването и слизането от Еверест. Два дни преди състезанието участвах в футболен матч деца който се състоя на една поляна недалеч от стогодишното гробище на града. Именно там. Скъсах сухожилието на глезена си, докато се опитвах да отнема топката на едно седем годишно хлапе. Започнах да се наливам със суево мляко с куркума и лежах часове наред с вдигнат крак, а около подутия ми глезен беше увита турбичка след. Надрусах се с планинска арника и бромелайн ензим, добиван от стеблото на нанаса. Това обаче не беше достатъчно. Болката ме владяваше. Нямаше как да участвам в състезанието. Когато ме видя да коцукам из кухнята на института, им тяс поиска да погледне крака ми. После индиецът смляше пачерен пипер и добави куркума, брашно и вода до получаване на гъста, плътна каша. След това е разла кашата върху хартиени кърпи, които уви около глезена ми. Вечерта когато се довлякох в палатката си, да сти видя компреса. Чекидижия, този път май ще трябва да вземеш витаминай, каза ми той, имайки предвид и Бопрофен. Но ето, че с този глезен изминах близо 130 км, преди да се озова в онова снежно поле. Най-тежкият етап те първа предстоеше. Повярвайте ми, не искате да бягате по трасето на хардрок с токушто изкълчен глезен. На места маршрутът минава по горски пътеки, а другаде няма и пътека. Само табелите, поставени от организаторите, сочат на бегачите посоката през сипеите и снежните полета. 19 часа и половина порано, в изкултурния салон на гимназията Силвъртън, си бях сложил още един от специалните компреси на отгоре бях обул специален чорап, върху него бях сложил шина и бях мутал всичко с дебел слой лепенки. Последния път,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 Състезателите на Хардрок трябваше да завършат състезанието в рамките на 48 часа. В последните километри по-бавните почти винаги се здобиваха с въображаеми придружители. Някои от привиденията дори разказваха вицове. През 1992 година, първата година на състезанието, само 18 от 42мата състезатели финиширали. Бегачите трябвало да отсекат клоните.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 Има повече корпоративни спонсори и в сравнение с Hard Rock е като разходка сред хълмовете. Западните щати е интересно и популярно, но как може калифорнийците да го смятат за най-тежкото? В очите на бейгачите от Hard Rock, тези хора бяха забавни провинциалисти. Ето някой от специалитетите на Hard Rock, поне една безсънна нощ, две реки, които бейгачите трябва да прекусят, газейки вода до кръста.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 Хардрок и най лакомите хищници са префърцунени чревоугодници. През 90-те години на миналия век пионерите на състезанието закусвали спонички, бекон и наденица. Обедите и вечерите обикновено се състояли от пица с салам и мазничи из бургери. По време на самото състезание обаче, първопроходците наистина били в състояние да засранят всеки хищник. През 1996 година легендарният състезател по бягане на свръхдълги разстояния Рик Трохио, който живее в Юарей, Колорадо, недалеч от Силвъртън, спечелил, хардрок, като се изхрамвал само с бисквити, орел и газирани напитки. Той продължил с безумната си диета до 2007 година, когато го приели в болница с болки в гърдите. Тогава бил на 59 години. Днес Рик яде повече салата. Само половината от състезателите, застанали на стартовата линия на «Хардрок», стигат до финала. Ако бегачът не стигне по график до съответния медицински пункт, графикът е изготвен на база 48-ча, за него състезанието приключва. Толкова е разочароващо да не се побереш във времето, особено ако вече си изминал 1.00-1.00-1.30 км, че много бегачи молят за разрешение да продължат.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 който е твърд като камък и хлъзга през нощта и рано сутрин, а през деня се разтапя, така че можете да затънете до колене и по-дълбоко. Щетичете по Канари са заинали под тях пропасти, дълбоки близо стома. Освен това се очаква да можете да четете карти, за да следите маршрута. Преди доброволците поставяха пластмасови знаменца по трасето. След като емармутите взеха да гризат знаменцата обаче, бяха въведени металните светлоотразителни знаци. След като успях да се преборя с снега и да настигна дъсти, двамата стигнахме до прохода Оскарс. Току-що се бяхме. Изкачили 1340 м, и ако бях наопитан, щях за миг да почувствам облегчение. Аз обаче имах опит. Последвах дъсти, който се спусна от другата страна на планината камадската пропаст, известна като дерето на Чапман. Подскачах по осеяната с камъни, криволичеща пътека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 Което ни чакаше в дарето невообразимото и ужасно начало на най-трудното изкачване в рамките на състезанието, коварен и отчаиващо стръмен склон, осеян с камъни и чакъл, по който трябваше да стигна до прохода Грандс Селомп. През 1998 година двукратният шампион от Хард Рок Дейвид Хортън се качвал по този склон, когато към него полетял камък, голям колкото диня, и ударил дясната му ръка. Малко по-късно пише Хортън в спомените си.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 Тогава тя поставила рекорд на състезанието при жените. Освен това, Вон е първият човек, финиширал на състезанието Уасач фронт 1 0 в 10 поредни години, и първата жена завършила състезанието за по малко от 24 часа. Лора е бърза. Това, което доказва колко е жилава обаче и което я прави достойна за хард рок, е фактът, че през 1996 година, девет седмици след като родила сина си, тя бягала на Уасачи Кърмела детето си на медицинските пунктове. На юбилейния пръстен, който получила от организаторите, пишело Кърмещата Лора. Мислите, че тази жена е жилава? Кералайн Ардман стартирала на Хард Рок за първи път през 1997 година, когато била на 48 години, и пробегала 135 км, преди организаторите да й кажат, че се движи прекалено бавно и трябва да напусне състезанието. През 1998 година тя отново стартирала. Четири седмици преди, Хардрок се била състезавала на 80 км Форем, Юта. На Хардрок. Паднала на петия километър и се обелила лявото коляно. Потекла и кръв, заболяло я малко. Но Кералайн не се впечатлило особено. Докато стигнала до финала, коленното и капаче се оголило. Кералайн била ужасена от гледката на бялата кост. Лекарят в бърза помощ ти казал, че има късмет, че не са й ампутирали крака. Кералайн прекарала една седмица в болницата. Вливали антибиотици венозно и оперирали два пъти. На следващата година Кералайн отново участвала в състезанието, но отпаднала малко преди 150 километр. През 2000 та година тя направила четвърти и последен опит, но този път отпаднала на 124-я километр. Мислите, че тази жена е жилава. При първото си явяване на Хардрок Кърк Апт започнал да повръща на 108-я километр и продължил да повръща 3 часа. На следващото издание на Хардрок квадрицепсът му се схванал на 120 км и през последната четвърт на състезанието Апт куцъл. Апт спечели Хардрок през 2000-та година, когато аз отпаднах. Той е финиширал на Хардрок 16 пъти и продължава да се състезава. Скалите бяха понеприятни от снега. Изкачването беше по-трудно. Тичах от 22 часа, не имах чувството, че съм тичал цял живот.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 Поглъщах за ме красота. Двамата с Дъсти чухме Ромон на поток. Знаехме какво означава това, бяхме на 3 километра от Силвъртън и от финала. Хайде да приключваме с това, каза Дъсти. Искам да подремна. Финиширахме в 8 часа и 8 минути сутринта, с време 26 часа и 8 минути. Подобрих рекорда на Мелцър с 31 минути.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 Пресен корен от куркума можете да намерите в биомагазините. Ще ви е нужен мощен блендер, за да смелите корените. Ако не разполагате с такъв, използвайте сушен на куркума и джинджифил. Две чече вода. Един банан. Едно чече ягоди, пресни или замразени. Една втора чече манго, замразено една втора чече ананас, замразен една втора чече соя на зърна. Замразена една четвърт чечококосови стърготини. Три супени лъжици олио 3-6-9 бленд. Една супена лъжица растителен протеин на прах, кафяв урис, грах и пара. Едно една втора чела. Мисо. Едно парче корен от куркума с дължина 2,5 см, нарязан или едно чела куркума на прах. Едно парче корено джинжифил с дължина 2,5 см, обелен и скълцен, или една четвърт чала на стърган джинжифил. Поставете всички съставки в блендер. Разбийте за 1-2 минути на висока скорост до получаване на гладка сме. Коментар към снимка. По време на състезанието, Hardrock 1.00 -00 бегачите се изкачват в продължение на 10 км и преминават през 11 планински прохода. През 2007 година, два дни преди състезанието, аз са в сухожилие на Десния Глезен. Така предизвикателствата на Хардрок станаха с едно повече. Коментар към снимка. По време на Е-Хардрок e Е.Хардрок 1.00 състезателите тичат през сняг, лед, дъжд, киша и грамотевици. Никога не съм се чувствал толкова малък и нищ. Бегачът на свръхдълги разстояния може да се бори с природата или да се слее с нея. Аз препоръчвам второто. 18. Постъпките на Фидипит Спартатлон, септември 2007 година Нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна. Хипократ Два месеца по-късно кракът ми беше излекуван, а аз бях изпълнен с оптимизма и радостта, които човек може да изпита само след като спечелил планинско състезание на 160 км с отекъл глезен. Тези обстоятелства бяха важни, като се има предвид, че се канех да участвам в състезание на 245 километра с чупен пръст на крака. Това състезание беше Сепартатлонът и макар да го бях спечелил предната година, няколко месеца след втората си победа на Бадуатър знаех, че тази година ще е по-трудно. Полесно е да поднесеш изненада, отколкото да защити щитлата си.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 През 2006 година бягах на Спартатлуна заради престижа на състезанието. На следващата година се върнах, защото вече имах опит и защо бях научил нещичко за историята му. Най-известното състезание на дълго разстояние с гръцки происход е маратунът, който се провежда в чест на славния подвиг на Вестоносеца, тичал 42 километра от Маратон до Атина, за да съобщи за победата на гърците над Персите през 490 година Пъръхъра.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 за да поиска подкрепление за отблъскването на многочисления противник. Ден след като тръгнал от Атина, Фидипит пристигнал Спарта, но молбата му не била чута. Макар да се чувствали на трагедията на Атиняните, религиозните спартанци отбелязвали празника на Аполлон и не можели да влязат в битка преди настъпването на пълнолуние. Фидипит трябвало да се върне в Атина, но за щастие той носел и една добра новина.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 Ими попитал, защо Атиняните не му отдават почит, въпреки, че е благосклонен към тях, често ме правил добрини и щял да ги подкрекя и занапред. Ако се вгледаме внимателно, ще открием в историята на Фидипит всичко, което трябва да знаем за бягането. Фидипит пробягал 490 км, първата половина от това разстояние изминал за по малко денонощие, без дори да получи онова, което иска.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 Победата при маратон се смята за много важен момент в гръцко-парсийските войни и бележи началото на Златния век на Гърция. Сепартатлонът е проведен за първи път през 1983 г. по идея на подполковник Джон Фудън, австралиец по происход и дългогодишен служащ в британските кралски военновъздушни въздушни сили. През своята 40-годишна военна кариера Фудън участвал във войната в Корея, Суетската криза в Барунейското възстание и в турската инвазия в Кипър. Наред с това обаче той бил страстен любител, спортист и познавач на класиците. Един ден, докато препрочитал Херодот, Фолден се зачудил дали легендарният поход на Фидипит е по силите на съвременните бегачи. Заедно с четирима свои приятели от кралските военновъздушни сили, Джон решил да пробва. Ирландецът Джон Маккарти си спомня, разработихме достоверен и исторически правдив маршрут,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 Две прекрасни церемонии по награждаването, обиколка на музеите, автобусен транспорт, както и изобилието от храна и вода на медицинските пунктове. През 1983 година се състезавали 45 бегачи от 11 страни. През 1984 година била основана Международна асоциация, която да отговаря за организацията на състезанието. И след пенсионирането си Фулдън бил все така активен бегачи. Обикалял света във връзка с състезанията по бягане на свръхдълги разстояния. Неговата книжка «Твоят първи спартатлон. Подготовка и състезание ми» беше от голяма полза през първата година. И след 70-тия си рожден Ден Фуден продължил да чупи рекорди своята възрастова група. През 2005 година той бил най-взрастният участник в 3.00-километровия поход, Ревдесендринт, от Шлезвик, Германия, Довиборг, Северна Дания, за 7 дни. На Западните щати и на други състезания съм се срещал с най-добрите бегачи на дълги разстояния в САЩ, Сепартът Лунат обаче привлича най-добрите бегачи в света. На състезанието през 2007 година се срещнах шампиона от 2001 година бразилеца Валмир Нунес, който наскоро беше подобрил моя рекорд от Бедутър и беше с трети резултат в света на 100 км. Сред състезателите имаше впечатляващ брой бивши шампиони и японците Акия Масайки, шампион от 2000 година и Сейки Рюичи, шампион от 2002 година, който през 2009 години отново стана шампион на спартатлона. Тук бяха още австриецът Марко Стелман, шампион от 2003 година и германецът Йенс Лукас, шампион от 2004 и 2005 година. Когато спечели състезанието през 2006 година, аз бях първият северномериканец, победил на Спартатлона. Но най-великият шампион за всички времена е местен. През 1982 година, когато тримата джоновци бягали за първи път между Атини и Спарта, 26-годишният Янис Курос водал спартански начин на живот като градинар недалеч от Триполи. Когато чул за опитите да бъде възкресен Фидипит, начетеният Курос бил възхитен. До този момент той бил бягал на 25 маратона с умерен успех и личен рекорд от 2 часа и 25 минути. Ето, че настъпил моментът Янис да намери своето място под слънцето. И през 1983 г. направил своя бляскав дебют на състезание по бягане на свръхдълги разстояния, като спечелил спъртътлона с изумителен резултат от 21 часа и 53 минути. Предмината му била толкова голяма повече от 3 часа пред втория в класирането, че директорът на състезанието в продължение на два дни отказвал да му връчи наградата, докато не се доказало, че Янис не е измамник. Курус спечелил спъртат още три пъти. С резултати от 20 часа и 25 минути до 21 часа и 57 минути той държи четирите най-добри постижения на състезанието за всички времена. Дори Фидипит не би могъл да се справи по-добре.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 Резултатите му се дължат на духовната му енергия. Янис рисува, пише стихове, записва песни. Изиграла ролята на Фидипид във филма, пътуването на героя изнася мотивиращи речи, за да вдъхнови и пробуди хората, така че да могат да открият и използват безусловните способности на човешкия организъм и наред със самоусъвършенстването да дарят света с единство, дружба и хармония.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 че с силните гръдни и раменни мускули представляват допълнителен източник на енергия. Много бегачи съзнават, че развитата горна част на тялото подобрява техниката и скоростта. Курос обаче явно е открил как точно да пренася енергията от ръцете в краката. Не на последно място, Курос учи, че състезанията по бягане на свръхдълги разстояния са упражнения по извисяване, които поставят на изпитание е метафизичните характеристики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 което очаква хората, преодолели болката от състезанието по бягане на свръхдълго разстояние, ми помогнаха, когато девет дни преди състезанието се събудих посред нощ и на път за туалетната си ударих малкия пръст на крака. На сутринта пръстът ми беше синьочерен черен и напълно безчувствен. Бях почти сигурен, че щупен. Цяла седмица прикрепях кутрето си към безименния пръст слепенки.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 беше нещо посложно и по и по-дълбоко. Да пробягаш 160 км и повече означава да съкрушиш тялото и разума си и да стигнеш до ново състояние, в което можеш да изменяш собственото си съзнание и виждаш света по-ясно. Както би казал моят учител по йога, контузиите са най-добрите учители. Обеден съм, че за много хора бягането на свръхдълги разстояния е като антидепресант.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 или пък японците Емасейки и Рюичи и австриеца Талман. Освен тях имаше и още един бегач, който ме. Интересуваше. Това беше Пьотр Корило, поляк, който беше тичал от Полша до Гърция, като ботал преправената бебешка количка, в която държал багажа си, и по пътя се отбил Фрим, за да види папата. Възхищавах се на този самобитен характер, но мислех, че Корило сигурно е изморен.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 Приседнала на сянка, аз виках Пагос Неро Паракало, което на гръцки означава вода и лед, моля, но никой не ме разбираше, докато накрая от една самотна белуса на таверна излезе прегърбена старица, облечена в дългата мносиня рокля, и се затътри към мен. Казах Пагос Неро Паракало и като по чудо тя ме разбра, обърна се към някакъв мъж, който стоеше на вратата и му извика нещо. Жената имаше набити ръце,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 Сякаш ме бяха били с бейсболна бухалка. И в същото време аз бях друг човек. Ускорих крачка. Ну не си. Талман бяха изостанали. Водеше полякът. Един неопитан бегач, който повежда по такъв начин на 15 километр, е самобиец. Ако води след 40 километр, значи е самобиец, изпълнен с огромна решимост.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 Друг път си представях най-близката сянка или следващата стъпка. Дали максимата, понякога просто трябва да направиш това, което си иска от теб, не означаваше всъщност, опитай се да не мислиш за последствията, просто се довери на тялото си, на себе си и на Вселената? Дали освен Жилав, американски провинциалист, баща ми не беше и мистик? Тази мисъл извика усмивка на лицето ми. На 110-я километър но не сме настигна.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 по край руини и през прашни села, където и зад старините врати се показваха малки деца и хукваха след нас, като викаха и се смееха. Не знаех дали ни се присмиваха или ни окоръжаваха да бягаме побързо. Мислех си за своето детство, преминало в края на сляпата неасфалтирана улица, и се чудех как бих поступил, ако видех група мъже да бягат край дома ми. Питах се дали някой от тези гръцки деца се катери по близките хълмове и се чуди защо светът е такъв,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 Че болката не е толкова страшна. Втори шанс. На състезанията по бягане на свръхдълги разстояния можете да получите трети, четвърти и дори пети шанс. Оставаха ми над 65 км, но това е още едно от предимствата на големите състезания, над 160 км. Можеш да тичеш да се отчаеш, да оплескаш нещата, да се отчаеш още повече, но почти винаги получаваш още един шанс. Спасението винаги е на една ръка разстояние. Не можеш да го докоснеш, като мислиш за него или си го представиш. Понякога просто трябва да направиш това, което се иска от теб. След 190-ти километър минах през тегия. Там някой ми каза, че полякът е минал само преди минута. Взех си една енергийна напитка и няколко енергийни гела. В далечината трептеше червена светлина.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 Но знаех колко е демотивиращо да те изпревари някой, чието темпо не можеш да следваш. Се чувствах на кьотър и се възхищавах на смелостта и издръжливостта му. Когато имаш възможност да демотивираш противник, обаче го правиш. Така поступих и аз. Около 1500 мътичах с всички сили, след което се обърнах. Не видях никого. Сега е скортът следваше мен. Изминах още 8 1, 0 километра зад мен все още нямаше никого. После изведнъж от някъде се появи фенер, който се движеше доста бързо, просто летеше. Опитах се да ускоря крачка, но не можах. Пак погледнах назад. Помислих си, този е жилав. Трябва да дам всичко от себе си и то сега. В продължение на 5 километра тичах с всички сили.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 На следващия медицински пункт разбрах какво се случило. Фенерът зад мен бил на нелегален бегач, който се включил в състезанието след 190 километр. Бях пробегал 210 км, от които 15 км на ръба на силите си, и ми оставаха още 35 км. Беше време да си направя самооценка по четирите основни точки. Първо, бях изтощен.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 Като цяло войниците от специалните части отделяли повече невропептит УАЙ сравнение с обикновените пехотинци. Невропептит УАЙ е аминокиселина, която спомага за регулирането на кръвното налягане, апетита и паметта и редуцира действието на адреналина. Войниците от специалните части не само отделяли повече невропептит УАЙ по време на разпита, но 24 часа по-късно показателите им се били върнали в нормата, докато при обикновените войници имало сериозни отклонения. В своята книга «Да оцелееш в екстремни условия» доктор Кенет Кемлър описва факторите, които отличават победителите от губещите в най-сурови условия. Доктор Кемлър проучил случаите на Мауро Проспери, участник в Маратон де Саблес, състезание по бягане, провеждано ежегодно в Южно Марокко. Кесъчният маратон, както още го наричат, продължава 6 дни, а общата му дължина е 251 километра 6 маратонски дължини и през 1994 година, който оцелял 9 денонощи в Сахара, и на мексиканския златотърсач Пабло Валенсия, който през 1905 година се изгубил в Амухаве. Пустиня, разположена в югозападната част на САЩ БПР, за 8 дни. Когато били намерени и проспери, и Валенсия били изгубили по 25% от телесната си маса вследствие на обезводняване. При това положение и двамата би трябвало да са мъртви. Кемлър заключава, че има 4 фактора, допринесли за почти нечовешката издръжливост на. Тези мъже, познанията им, приспособимостта, която ги е имунизирала срещу вредното влияние на пустинята, късметът и волята за оцеляване. Според Кемлър последният фактор е най-важен. Отличен спортист, проспери притежавал необикновен инстинкт за оцеляване. Валенсия пък бил обзет от убийствен гняв спрямо некадърния си водач. Именно силното желание за мъст съхранило злато в нечовешките условия. Аз не бях толкова ядосан на «нелегалния бегач». Не бях сигурен, дали нивата на невропептит Уай и дехидроепиандростерон в тялото ми бяха достатъчно високи. Бях стигнал до тук.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 На няколко пъти се унасях, докато тичах нагоре по хълма. Удрях си шамари, за да остана буден. После видях един фотограф, който беше клекнал на двойната жълта линия по средата на шосето и ме снимаше. Оплаших се, защото през нощта по пътищата се движат много камиони и фотографът можеше сериозно да пострада. Направих му знак да се махна оттам, но той продължи да снима. Забелязах двата апарата на врата му.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 а някой метна на раменете ми и американското знаме. Предната година същото трасе ми беше отнело 20 минути по малко, но все пак може да се гордея, че имам най-добрите постижения на състезанието след великия Яни Скурус. Бях първият северноамериканец, спечелил Спартатлона. Отбих се за малко през медицинския пункт, подремнах, поздравих финалистите и отидох да си доспя. Покъсно пробягах състезанието на ум, мислейки си за нещата,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 за хумуса, когато започнах да чета вегетариански готвърски книги и да изучавам световната кухня. Приготвих си тези сандвичи преди дългите тренировки в каскадите. си осигурява приятната консистенция, а съчетан с плътната тортиля и солените маслини, се превръща в многонационално, но много хармонично, многопластово ястие с нюансиран вкус. Ако възнамерявате да ядете този сандвич по време на състезание, може да пропуснете чесъна. Трич чеварен нахут. Три супени лъжици тахан. Две супени лъжици суефсос, две супени лъжици мисо или две чела. Морска сол. Една четвърт чечепрясно изцеден сок от лимон зелен или жълт. Една втора скилитка чесън, скълцана, пожелание. Едно чела с млянки кимион. Черен пипер. Една осма чела лют червен пипер, пожелание. 8 питки за дюнер Маслини, каламата, нарязани Служете на хута, тахана, суевия сус, лимоновия сок, чесъна и кимиона в кухненски комбайни или блендер и разбивайте до получаване на гладка сме. Ако е необходимо, добавете малко вода. Подправете на вкус с черен и червен пипер. За да приготвите сандвич, намажете тънък пласт хумус върху тортиля и поръсете с малко маслини. Завите тортилята на стегнато руло и го нарежете на две или три в зависимост от големината на тортилята. Сложете рулата в нелонова турбичка и ги поставете в хладилника за празнощта, така че да са готови за тренировката на следващата сутрин. За по-засищащ обяд добавете маруля, червена камба и домати, преди да завиете рулцата. Хумусът може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни или да се замрази за няколко дни. За 8 1 0 порции. Коментар към снимка. През 2007 година, когато спечелих Спартатлона за втори път, си представях как Фидипит, първият маратонец, тича до мен, докато минавах по край коринските руини. Тичал съм къде ли не по света. 19 изгубен. Далут, Минесота 2008 2010 години. Всичко се пропуква. Но през пукнатините влиза светлина. Ленард Коен Разказах на майка си за първата си победа на Западните щати и за това, как нададох вик Минесота, когато пресякох финала. Описах и дъжда в планината Сай и убийствената жега в долината на смъртта. Майка ми не беше отваряла очи от три дни. Посетих дома за хора с увреждания Крис Йенсен в Далут, след като от персонала ми се обадиха и ми съобщиха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 Научи ме да бъда силен и да приемам съдбата си. Въпреки това, обаче аз също щях да почувствам облегчение, ако агонията и приключеше. Посещавах а два пъти годишно. Водеха на кино, най-често на филми с Джулия Робъртс, А после в Червения рак, където мачках любимите скариди свилица, за да може да ги гълта. Когато си тръгвах, мама винаги ме мреше, задето се безпоколя за нея. Заръчваше ми да се забавлявам и ме уверяваше.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 Ядеше само пюрета, а гласът и съвсем отслабна. Срамувах се всеки път, щом си припомнях с какво нетърпение чаках родителите ми да се доберат до първия ред в католическата църква сейнт Роуз, където ги очаквахме брат ми, сестра ми и аз. Спомнях си също, как пред 25 години една жизнена и красива млада жена започна да изпуска разни неща. Спомнях си приятелката, която се беше върнала от Франция. Спомнях си също как майка ми седеше с отметната назад глава, в очакване да бъде скъпана в чудотворната целебна вода от Лурд. Майка ми беше силно вярваща. Как може Бог да допусне да й се случи подобно нещо? Понякога просто трябва да направиш това, което си иска от теб. Този път обаче аз не знаех какво да направя. От две години не знаех как да постъпя. Слия се карахме през цялото време.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 Асин се бяхме срещнали преди повече от 10 години на състезанието Зейн Грей, състезание, провеждано през четвъртата събота на април в Централна Аризона. Надбягването носи името на американския писател Пърл Зейн Грей, 1872-1939 БПР, на 80 км. Понесоха се слухове, че съм станал миеч на чини, за да мога да си плати сметките, и че изминавам стотици километри в полите на планината сискио. Планински масив на територията на щатите Калифорния и Орегон БПР. Моят приятел от А Рок Кайлс чул слуховете, както истинската история, общността на бегачите на свръхдълги разстояния е малка, и ми предложи да отскоча до флагстав и да прекарам една седмица с него и с нашия приятел Тони Крупичка, обещаващ млад бегач, за когото в гимназията аз бях един от тримата най-любими състазатели. Кайл не спря до тук. Той реши да се пошегува, като изработи оброчна свещ с моя образ и я подари на Джен Шелтън, като й обясни, че това е светецът покровител на бейгачите на свръхдълги разстояния. През унази пролет направихме бивак недалеч от националния парк, Гранд Каньон и тичахме по едно плато между върха и дъното на каньона. Никога не съм изпитвал такова изумително чувство за свобода и самота. Това чувство подхождаше на настроението ми. Кампингът продължи 4 денонощия. През първия ден пробягахме 55 км, през следващите 3 дни изминавахме малко по-кратки разстояния. Приготвях мексикански палачинки с темпе и прясно гуакамуле и прекарвах нощите край огъня, сгушен в си спален чувал. Температурите паднаха до 8 Казах на Тони, че не вярвам във вечната любов. Смятах, че хората преувеличават.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 Като виждах колко са щастливи Кайл и Тони, си спомних, че не ми трябва друго, че на нас не ни трябва друго. Кога се бях откъснал от тези прости радости? Исках да си върна чистотата и благодарността, които Кайл и Тони изпитваха без всякакво усилие. Исках отново да тичам широко отворени очи като новак, с страста и свободата на човек, от когото никой не очаква нищо. Исках да бъда непокист.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 Записах се като доброволец на едно състезание на остров Оркас, остров в северо-западната част на щата Вашингтон, Б.П.Р. По трасето забелязах едно изкорубено дърво и си помислих колко хубаво би било да седна вътре и да остана там за завинаги. Самият аз се чувствах кух като дървото. Бягането ми помагаше да определя себе си като лекоатлет.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 Уайтокул, cool, състезание, провеждано ежегодно в Калифорния. Трасето му до голяма степен се припокрива с трасето на Западните щати БПР. 50 км, а на следващата седмица на Чаканат, състезание, провеждано в едноименната планина в северната част на щата Вашингтон БПР. 50 км. После заминах за Европа, където се пробвах на обиколката на Монблан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 След два месеца в Европа най сетне не се завърнах в Штатите. Не можех да си намеря място. На 35 петия си рожден ден отидох до Вегас заедно с Хал, Ян и Джен Шелтън, с която се бях сприятелил след състезанието в Медните каньони. Във Вегас тичахме 50 километра, завърших трети. Стана страхотен. Купон. Не забелязвах обаче да ми става полеко.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 Дори сред бегачите на свръхдълги разстояния има такива, които не виждат смисъла на 2-4 часовите състезания. Аз самият също не виждах смисъл в тях, докато не прочетох Хълта Мертн от Джеймс Шапиро през 1999 г. Състезания по бягане на свръхдълги разстояния са се провеждали много преди някой да се сети да пише за тях. Първите писмени свидетелства за 2-4 часово състезание датират от 1806 г. Когато двама английски спортисти, Ейбрахам Уот и Робърт Баркли-Алърдайс, се състезавали по пътя Ню Маркет-Лондон, след като се хванали на бас за 600 тингвинии. Огромни тълпи от зяпачи, дъжди обвинения в измама белязали раждането на новата. Спортна дисциплина Идеята за две 4 часовите състезания е много постара. Тя се зародила по времето, когато хората измервали издържливостта си спрямо слънцето. Древногръцките историци пишат за бегачи, които тичали от изгрев до изгрев. Според антрополога Питър Набоков, специалист по индианска култура и изкуство, индианците практикували ритуално бягане, което също се се измервало със слънцето, бегачите смятали, че със своите усилия улесняват движението на светилото по небесния свод. През 70-те години на 19-ти век възникнала разновидност на две 4 часовите състезания. Това били 6-дневните, при които съперниците трябвало да изминат възможно най-дълго разстояние в рамките на 6 деннонощия. През 90-те години на 19 век 6-дневните състезания изгубили своята популярност и отмрели, за да се възродят през последните 30-ти Интересът към 2-4 часовите състезания обаче никога не е отслабвал. През 1953 г. Великият Тартер Нютон, бащата на дългото бягане, Обедил британския аматьорски клуб на бегачите по шосе да организира 2-4 часово състезание. През следващите 30 години 2-4 часови състезания са организирали в Италия, Южна Африка, Нова Зеландия и САЩ. Първото международно състезание било проведено през 1981 година в Лозана, Швейцария. Победител на това състезание станал французинът Джанжил Бусике с резултат от 272,624 км. През 1984 г. гъркат Янис Курус пробегал 285 км на 2-4 часово състезание в Куинс, Нью Йорк, макар че последните 1500 ма му отнели почти 28 минути. Това било само началото. На следващата година на същото състезание Курус пробегал 286,5 км въпреки урагана Глория. При който вятърът бил със скорост 96,5 км в час и проливния дъжд. Този път той не кретал в края на състезанието. През 1996 година курус пробегал 292 км, а през 1997 година 304 км рекордът му бил с близо 30 км повече от най-доброто постижение на 2-4 часово състезание.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 Не бях готов да се върна в Сиатъл. Имах нужда от нови пътешествия. Джени наскоро се беше преместила в Авентура, град Калифорния, областен център БПР, където беше започнала работа като дизайнер в Ей Патагония, американска компания за. Производство на спортни облекла БПР, име по на гости. Мисълта за слънце и плажове ми беше поприятна от ноемврийския дъжд. в Сиатъл, за това казах на Джени,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 Само преди няколко години бях ликвидирал дълговете си и ето, че отново щях да затъна. Ядосвах се и се страхувах от наближаващия фалит. Обмислях да мина в нелегалност. Щях да прекратя състезателната си дейност, да заживея я с най необходимото и да работя в някое биостопанство срещу подслон и храна. Така щях да имам повече време да посещавам майка си. Преди да изпълня плана си, отидох още веднъж до Шлент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 Би трябвало да се върнеш и да спечелиш състезанието още веднъж, за да им затвориш устата. Идеята не беше лоша, но не беше като за мен. Споделих с момчетата, че смятам да се оттегля и да заживе оскъдно, за да не се налага да откупувам бизнеса, името и състезателната си кариера. Яни Сумтя Приятел, яви се на състезанието, тичай както трябва и си плати. Дълговете Реши въпроса веднъж за винаги. Неслед дълго моите спонсори от «Брукс Спортс» ме помолиха да се явя на «Западни щати 1 0 Дали за да затворя устата на хората, или за да направя удоволствие на «Брукс», аз се съгласих. Не знам дали проблемът беше в плантарния фасцит, в недостатъчните тренировки или във вируса и високата температура, с които се борих няколко седмици преди състезанието. Възможно е да съм бил добре физически, но в емоционално и умствено отношение все още да съм бил развалина. През първите 65 километра бях в челната петица. Тогава дойде каньонът Дедут, където повържен мост трябваше да пресека ръкава на река Американ. След това трябваше да измина 3200 м. и да се изкача 460 м до медицинския пункт Палецът на дявола. След още три медицински пункта беше град Фуръстхил, където ме чакаше Дъсти. Ако се справях дотъм, можех да финиширам. Щях да финиширам. Все още бях в челната десетка. Във Фуръстхил Дъсти щеше да крещи и да ме ругае, да шепне и да ме оговаря. Малко по малко. Искаш ли да си някой? Вместо да тръгна нагоре по хълма...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 С Джени се влюбихме и започнахме да поддържаме връзко от... Отсядахме в мой апартамент в Сиатъл или в нейния в Авентура, Калифорния. Тичахме сред природата, след което се къпехме в горещи извори, ходехме да се катерим в националния парк Джошуа Три и слушахме музика на живо в Лос-Анджелес. Рано през пролетта тръгнахме на поход. Прекарахме четири часа в планината, като през повечето време правихме снимки.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 Повече от 2000 души участват в състезанието всяка година. В бягането на свръхдълги разстояния, Монблан е това, което е тур франс в колозденето. Вече два пъти се бях провалял на това състезание. През 2007 година отпаднах по средата, Глезенът, който бях контузил няма 6 седмици седмици рано преди Хардрок още не беше оздравил. И тъй като познавах трасето само до половина, на следващата година пристигнах няколко седмици преди състезанието и пробягах целия маршрут за три дни заедно с италианските си приятели. Реших обаче, че ще трябва да се получа и от французите, Затова 12 часа след края на тридневния поход се наех да пробягам маршрута за 4 дни заедно с Жулиен Шорие, Каринари и Антуан Гион. Никога не бях тичал повече в рамките на една седмица, повече от 320 км.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 През последните 30 на километра не можех нито да ям, нито да пия. Този път обаче бях решен да финиширам. Завърших състезанието с резултат малко над 26 часа. Бях на 18-то място. След като пресякох финиша, някой ми бутна микрофон в лицето. Първото, което казах, беше: Горд съм да съм сред финалистите на Мумблан, да стизвика, Гордея се с теб, загубеняк. На следващия ден той помагаше на Джени и двамата приветствахме, когато финишира при първото си явяване на състезанието. Финиширах, както се бях зарекал. Двамата с Джени се забавлявахме заедно. Нещата потръгнаха. Но ето, че на 25 септември Скот ема кубри ми се обади, за да ми каже, че Дейв Терис се самобил. Наскоро Дейв беше претъпял операция на ходилото и не можеше да тича.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 Не забравяй, кой от два мъня е побързна 100 километра. Обясни ми колко жилища има, две, и ми се подиграваше, задето съм останал без пари по край развода. След погребението повече не ми се обади. От време на време ми пръщаше съобщения със следния текст, Шибан Загубеняк. Знаех, че друг приятел на Дъсти се беше самоубил само няколко месеца порано. Мислех, че... Поведението на Дъсти е плотна скръпта му, така че се опитвах да му отвръщам шаговито. Месец по-късно реших да се състезавам в Кливланд, където се провеждаше 2-4 часово състезание на циментова писта с дължина 1600 му обадих се на Дъсти, за да го помоля да дойде с мен. Той не вдигна телефона, затова му оставих няколко съобщения. Тъй като не ми се обади, Дженни му звънна. Дъсти отхвърлял поканата ми с думите. Писна ми да бъда пачаврата на загубеняка. В гимназията Дъсти беше по-добър и много по-известен като спортист в сравнение с мен. Въпреки това, той не стана професионален атлет. Когато Джини ми предаде думите му, аз започнах да си припомням случилото се през последната година. Книгата Родени да тичат беше излязла и беше поженала феноменален успех. Името ми се споменаваше в много статии. Междувременно с Дъсти вече не си говорихме толкова много като преди. Той се отдръпна, беше ядосан, че аз, загубеняка, по малко от двамата, се радвах на растяща популярност. Една от нещата, които най-много ценях бягането, бяха силните и искрени приятелства. Възможно ли беше именно бягането да ми отнеме най-важния и най-близък приятел? Направих единственото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 Обвили моите. Казах и, че си спомням топлината на ръцете и казах че обичам и, че винаги ще нося сърцето си. Това, което не и казах, беше, че съм изгубен. Рецепта за пудинг от чия и рошкови. Започнах да правя този пудинг при първите си участия на Западните щати. Знаех, че ще тичам в планината и исках да имам готов източник на бълтачини след вечерните тренировки и нещо сладко, с което да завърша вечерята си. Сладкият шоколадов аромат идва от суровите рошкови. Ако мислите, че мразите рошкови, значи сте ги яли само печени. След Пътуването до медните каньони започнах да добавям към подинга семена от чия. Когато гостите ми опитват този десерт, никой не може да повярва, че вътре има тофо. 450 гамеко тофо, отцедено. Три супени лъжици кленов сироп. Три супени лъжици сурови рошкови, смлени или какао на прах. Едно чала мисо. Едно чала ванилов екстракт. Две супени лъжици семена от чия. Мента за гарниране. Сложете тофуто, кленовия сироп, рошковите, мисото и ванилията в блендер и разбийте за едно тире две минути до получаване на гладка смес. Прехвърляте в купа и добавете семената от чия. Служете в хладилник за едно 0-2-0 минути. Гарнирайте смента и поднесете в малки купички или чаши. За 4-6 порции. Коментар към снимка. Планините, пустините и каньоните поставят бейгачите пред страховите изпитания, но нищо не може да се сравни с еднообразието и умственото натоварване на едно 2-4-часово състезание. През 2010 година отидох в Бривлагаярд, Франция, за да се опитам да поставя национален рекорд. 20 тайните на черния мадьосник. Долината Йосемити, 2010 година. Изпразни съзнанието си, забрави формата. Бъди безформен като водата. Брусли. Пред погледа ми танцуваха дървета и скали. Знаех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 и се опитваше да измисли начин за скачане в пропаст, така че да полети във въздуха и да се приземи без парашут. Казваше, че това си било чиста физика. Треньорът вършеше тъмни дела, поради което наричаше себе си черния мадьосник. Истинското му име беше Диин Потър. Дженини запозна през януари 2010 година и Диинни покани в малкото бунгало, което беше наел в долината Йосемити и което наричаше просто Бараката. Бях. Слушали ли Чел за Диин и за опитите му да промени съзнанието си, като практикува екстремни спортове и търси все по-големи предизвикателства? Дин пък беше Чел, родени да тичат и виждаше в мен сродна душа. Йосемити беше любимото място на жени. Обичах природата. След смъртта на майка ми това беше мястото, където исках да бъда. Бъраката на Диин беше чиста и спретната. Хладилникът му беше пълен със семена от чия, млади кокосови орехи и спирулина на прах. На стената висеше стар рекламен плакат на Eagle Electric, американска компания за производство на електроуреди БПР, пожълтял от времето. На плаката пишеше «Съвършенството не е случайно». Исках да остана в долината, за да скърбя и да преодолея смъртта на майка си.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 които влияят на мозъка и се произвеждат в големи количества при физическо натоварване. Това може би обяснява защо сред бегачите на свръхдълги разстояния има толкова хора, които се лекуват от различни пристрастявания. През 2001 година, когато бях в Южна Калифорния, за да тренирам за Анджелис Крест 100, се запознах с бегач на име Билки. Бил имаше дълги прошарени коси и сиви хусарски мустаци и носеше къси панталони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 В момента той е на 54 години. През 1980 година претърпял катастрофа с мотор и загубил единия си бъбрек. От 2005 година страда от лаймска болест. Откакто започнал да тича обаче, спрял да пие и пуши. През 2001 година Ки ми каза, Скот, бягането е моята нова дрога. Ки далеч не беше единствен. Бен Хиън с панкарския гребен,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 докато накрая умирали от глад. Някои от най-великите шампиони по бягане на свръхдълги разстояния не издържаха или просто се отказваха в даден момент. В общността на бегачите на свръхдълги разстояния се носят каквилини истории. Бегачите си ги разказват по време на закуските преди състезанията и на церемониите по награждаването, така както някога гърците са си нашепвали мита за икар и неговите прокълнати в усъчни криле. Моят геройчик Джонс участвал на състезание по бягане на свръхдълги разстояния за последен път през 1988 година. Тогава, на състезанието Бадуотър, той видял летяща чиния да кръжи над долината на смъртта. Джонс предполага, че става дума за халюцинация вследствие на обезводняване. Така или иначе той отпаднал. Сега тичам само вечер, каза Мичък. По цял ден работя на слънце, Джонс асфалтира пътища и вечерта искам само да тичам, да си почивам, да се възстановя и да видя на какво способно тялото ми. Великата Антрейсън има 14 победи на Западните щати и почти победи. Тараумара на прочутото състезание в Лидвил през 1994 г., а те нарекоха вещицата. Тя получи многобройни контузии, и макар че не се отказала от бягането,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 Хардрок 100. През онази 2007 година той подобри рекорда на състезанието с почти 3 часа. Кайл постави рекорди на Лъсъч Фронт 100, на обиколката на Връх Рейниър по маршрута Ондърленд и на прекосяването на Гранд Каньон. Скоро след това 24 годишният Кайл се отказа от бягането. Днес той отглежда екологично чисти зеленчуци в стопанството си в Ню Мексико.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 че водя балансиран начин на живот? Джени смяташе, че трябва да си починем и да осмислим събитията от последните месеци на спокойствие. Седмица след смъртта на майка ми заминахме за Йосемити. Прекарахме три дни с Дин. Дин улицетворява хармонията между Ин и Ян. Когато ходи по въже или се катери по граните масив, в движенията му има изящна чувствителност и мекота.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 Главното в живота му бяха самотата и природата. Говорехме за хранене, за смъртта на майка ми и за неговия баща, който беше починал преди години. Дин казваше, че по време на две нула часовите изкачвания е толкова съсредоточен, че изпада в транс. Беше убеден, че в такива моменти долавя радиочестоти. ти. си за Бог, за възможностите на технологиите и за факта, че ако иска да победи, човек трябва да промее, че победата не е от значение. Не мислех, че мога да стигна до отсрещното дърво. Предчувствах, че ще падна. Когато видеше, че се колебая и губи равновесие, Дин казваше, стъпка по стъпка. Живей за мига. Общуването Когато си бегач на свръхдълги разстояния и всеки ден прекарваш по много часове сам, като тренираш в затантени и ненаселени местности,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 приготвен по описания начин, като мажат с него царевични тортили. Те ядяха това ястие по време на тежкия 5-0-километров преход в Медните каньони, а също преди, по време и след състезанието. У дома азенвюрето от фасул с пресни тортили като лека закуска или сори с чили, гуакамоли и салса, когато искам да хапна нещо постабилно. Ако ви остане фасул, може да го замразите. Три чешарен зрял фасул. Едно средно голяма глава лук, нарязана. Две тире три скилитки чесън, нарязани. Едно парче, 4 сантиметра, сушени водорасли кумбо, по желание. Едно тире две сушени люти лютичушлета, цели или консервирани люти лютичушлета с сос на вкус. Една супена лъжица лют червен пипер. Две чела сушен хеноподии, за забележката. Една супена лъжица зехтин Едно-една втора морска сол Накиснете фасула във вода, така че водата да го покрие с 5 см. Оставете да кисне в продължение на 8 часа или цяла нощ. Отседате и изплакнете няколко пъти в гевгир, след което го изсипете в голяма тенджера. Добавете лука, чесъна, водораслите, лютите чушлята и подправките. Долейте толкова вода че да покрие фасула с 5 см. Възврете и оставете да ври на умерен огън в продължение на 1 час или докато фасулата омекне и се свари. Отседете фасула и запазете 4 чечу от водата, в която е врял. Извадете водораслите. Ако предпочитате пикантните ястия, оставете лютите чушлята, в противен случай ги извадете. Оставете фасула да се охлади. За 15 минути, Поставете го в кухненски комбайн заедно с една втора чечу от водата, в която е врял, и разбийте до получаване на гладка смес. По желание може да разредите сместа с още течност. Върнете бубеното пюре в тенджерата заедно с зехтин и султа и оставете да какри на слаб до умерен огън в продължение на 20 минути, така че ароматите да се смесят. Поднесете ястието топло. Тюрето от фасул може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни а във фризър до няколко месеца. Ако искате да си приготвите бърза закуска, намажете царевична тортиля със студено пюре от фасул, запечете за 1 тире две минути и гарнирайте с пастет от сирене, въже рецептата в глава 11, гуакамоле, въже рецептата в глава 15, салца и наклонена черта или люцос. За 7 чаши бобено пюре, 8 тире едно порции. Забележка хеноподията е подправка, която прави фасула по-лесно смилаем и му придава специфичен аромат. Ще намерите тази подправка в мексиканските магазини и на мексиканските щандове в супермаркетите. Ако не разполагате с хеноподи, може да го замените с три супени лъжици, нарязани листа от кориандър. Добавете подправката непосредствено преди поднасяне. Коментар към снимка. Изгревът в италианските алпи обикновено ме разведрява. На състезанието Монблан през август 2008 година обаче си разбих коляното. 21. Назад към корените. Маршрутът Тонто, Гранд Каньон, 2010 година. Нека красотата, която обичаме, е красотата, която творим. Джалал Аддин Руми, персийски поет, богослов и мистик. Ето още едно хубаво място, студено, тъмно и тихо, като празна катедрала.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 Най-близкият телефон и най-близкото шосе бяха на непомалко от 80 километра. Беше два празnuшта, беше студено и част от мен знаеше, че е опасно да спирам, но на другата част не покаше. Тичах от 20 часа. Под мен зееше пропаст, а над мен се издигаше черен купол, обсипан със звезди. От дясната ми страна имаше скала, в която зееше малка пещера.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 Повече от 10 години се вдъхновявах от Running Wild на Джона Нерино и Даманхо Walked True Time на Колин Флетчер. Бях се запознал с Джо преди година, той беше бърз и жаден за приключения. Най-хубавото беше, че според мен Джо знаеше към какво се страня. Два години порано той се беше състезавал с Тара Умара в Медните канюни и беше спечелил. Всеки от нас носеше по 7 енергийни десертчета и 30 тубички енергиен гел, а също и фенерчета. Бях си взел две борито с фасул, малко сладки. Сандвич с бадемово масло и географска карта. Вода щяхме да пием от поточетата, които се бяха образували при топенето на снеговете по южния склон на канюна. Трябваше само да внимаваме да не попаднем на водоеми, замърсени с уран от изоставените мини от началото на 20 век. Зазоряваше се, температурата беше седемс.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 а пишната красота на заобикалящата ни природа ни караше да забравим умората. В късния следобед сенките ни изчезнаха, а празното небе се покри с рушави и тъмни облаци, които сякаш се бореха за място под слънцето. Чухме приглушен тътен, който премина в трясък. Вятъра духаше със скорост над 20 двайсетма наклона на черта секунда и вдигаше във въздуха прахта и пясъка по платото. След това заваля. Дъждът шибаше скалите. На 72-я километър, след като бяхме тичали 16 часа, над главите ни затрещаха грамотевици. На голото плато нямаше къде да се скрием. Единствената възможност беше да тичаме. По улей, покрит с дребни камъчета, се спуснахме в местността Индиан Гардънс, където се пресичаха маршрутите Берайт Angel и Тонто. Напълнихме бутилките си с дъждовна вода.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 Фенерчето ми изгасна на 110 километр, а един час по-късно същата участ сполетя и резервния фенер. Бяхме прекарали последните 90 минути в едно сухо речно-корито в търсене на все по-неясната пътека. Бях изел двете борито, много гел и няколко енергийни десерчета, но бях гладен. Освен това ми беше студено. Но преди всичко бях уморен. Когато съзрях скалите, които се извисяваха над нас,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 Нито съперници и организатори, само земята, един приятел, небето и движението. Сред величествения пейзаж изглеждахме съвсем. Малки. Природата винаги се умява да ни вноши смирение и да ни вдъхне сили. Никога не съм се чувствал толкова малък. Никога не съм се чувствал толкова голям. Небето ставаше все постудено и тъмно. Можех да видя дъха си. После отново видях сянката си да се плъзга по кактусите. Ето, че небето стана по-топло и приветливо. Експлозия от червена, оранжева и жълта светлина окъпа стените на каньона над нас и огревношителните скали отсреща. Под нас зейна огромна пропаст. Вчерашният ден се стопи, а заедно с него и всички предишни дни.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 Обичам суровата храна и определено предпочитам някои продукти, например зеле, рошкови, в суров вид. Зеленчуците в тази рецепта са прекрасни сами по себе си, но когато се запекат, напреден преден план излизат скритите им вкусови качества. Освен това, тази салца може да се замразява. Ако не обичате люто, не използвайте люти чушлета. Кокосово масло или рапично олио. Дванадесет средноголеми зърна физалис. Три скилитки чесън, необелени. Едно малка глава лук, обелена и срязана на 4. Едно тире две люти чушлета. Пожелание. Една чушка, леко люта. Две клонки пресен кориандър. Едно челла морска сол. Загрейте фурната на две-две Намажете хартия за печене с мазнина. Сложете в изалиса, чесъна, лука и чушките върху хартията за печене и покриете с фолио. Печете в продължение на 2-0-3-0 минути, докато зеленчуците покафенеят леко по краищата. Махнете фолиото и оставете зеленчуците да се охладят. Обелете чесъна и нарежете чушките на филийки, като махнете дръжките и семената. Оставете семената, ако предпочитате ястието де полюто. Поставете запечените зеленчуци в блендер или кухненски комбайн заедно с кориандър и солта и разбиете за около минута до получаване на гладка сме. Поднесете с бюре от фасул, въже рецептата в глава 20 и кахяво рис, стортили с фасул и царевица или с царевичен чипс. Селцата може да се съхранява в хладилник в продължение на 5-6 дни, а във фризър до няколко месеца. За 6 чаши, едно 0-1-2 порции.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 Ето защо през 2010 година отлетях за Франция, за да участвам в Световното първенство по 2-4 часово бягане, организирано от Международната асоциация на бегачите на свръхдълги разстояния. Заедно с няколко стотин други бегачи тичахме до припадък по дългата 1400 ма, частично асфалтирана отсечка през елцето Бривлагаярд. Трасето се виеше през парка, на места правеше обратни завои, а в по-голямата си част минаваше по улица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 Повечето хора ни задават въпрос, състоящ се от една единствена дума. Защо? В мой случай въпросът имаше разширени версии, които четях в интернет-блогови статии, а понякога чувах от приятели и познати. Защо сега? Имаш ли нещо за доказване? Бегаш ли от нещо? Отговорите бяха посложни. Исках отново да побеждавам. Предвид кариерата ми на бегач обаче не се притеснявах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 в който участваха опитни ветерани и обещаващи новаци. Щяхме да се състезаваме с японци, южнокорейци, италианци и с бегачи от още 20 страни от Европа, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка. Както винаги фаворити бях японците, макар че през онази година много от най-добрите им бегачи щяха да се състезават на 4-8-часово състезание през следващия уикенд, така че много неизвестни бегачи бяха готови да поднесат изненади. Някакъв испанец, когато не познавах, поведе колоната, а аз и останалите 228 състезатели го последвахме. Само след няколко километра изпанецът изостана. При всяко обиколка имаше нов водач. Когато толкова много хора тичат по такова късотрасе, недоразуменията са почти неизбежни. Международната тълпа обаче спазваше реда. Не знам друг език, освен английски, затова. Когато изпреварях някого, виках «Хъп! Хъп!» така викат скибегачите, когато изпреварят съперник. В началото бягах прекалено бързо 4,5 наклоне наклонена черта секунда. Няколко километра по-нататък обаче забавих ход и продължих с спокойно темпо 3,8 наклоне наклонена черта секунда. На 42-я километър южнокореецът Лидон Мун ми изпревари.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 Никога не съм се чувствал така самотен. Като изключим шума, който идваше от към публиката, се чуваха само плясъкът на вълните, които миеха речните камъни, вятърът в листата на дърветата и птиците, които се готвяха да посрещнат новия ден. Девет часа. Десет часа. Миналото ни прави такива, каквито сме, и не можем да не правим планове за бъдещето. Понякога чувствам топлите силни ръце на майка ми върху своите.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 Продължих да тичам. Мислех за Джени, за Дъсти, за семейството си, за Хипидан, за Ян, за Дийн Потър и за всички, които бях опознал благодарение на бягането. Изкачвах планините на Колорадо, тичах из долините на Калифорния, тичах през японски пазари и гръцки лузя и видях всички хора и места, с които спортът ме беше срещнал. Мислех за болката. Мислех за уроците по йога, когато учителят ми, големия бил,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 Резултатът ми беше с 2,5 км по добър от този на Иван Кудин, който постави нов национален рекорд на Италия, и с 6,5 км по слаб от постижението на Шинго който подобри националния рекорд на Япония, макар и само с 300 ма. Бях пробегал 266,7 км рекорд на САЩ. Никой северномериканец не беше изминавал по голямо разстояние за 24 часа.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 че най сетно усъвършенствах рецептата. Естественият кофеин в суровите какаови зърна ободрява, а изисканото съчетание от едросмлян, лют-червен пипер и канела ще задоволи и най капризния любител на сладкишите. Освен вкусно лакомство, тези сладки са енергийна бомба, много подходящи за приятните мигове след вечеря или по време на продължителна тренировка. Брашното от МСКИТ е използвано за първи път от индианците, в Втъча и от племето Шушони в долината на смърта. Можете да намерите този продукт в биомагазините или по интернет. Може и да не го използвате, но емескитът придава деликатна сладост и плътност на десерта. Една втора чечесурови какаови зърна. Една втора чечесурово кешо. Осем средноголеми фурми. Едно чела брашно от емескит. Една четвърт чела канела на прах. Една втора чела ванилов екстракт или ванилия на прах. Една четвърт чила едросмлян лют червен пипер. Една осма чела морска сол. Едно една втора чела сурово кокосово масло, загрето до втъчняване. Смесете всички продукти, с изключение на кокосовото масло, в кухненски комбайн и разбиете за 3-5 минути. Пренесете сместа в купа, добавете разтупеното кокосово масло и разбъркайте добре.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 Моят агент Лари Вайсман и съпругата му Саша видяха нещо специално в моята история и ми помогнаха да развия проекта си. Сюзан Канаван и нейният невероятен екип от издателство Хотан. Мифлин Харкурт ми оказаха неоценима помощ с окоръжителните си съвети и напътствията си. Стив Фридман е мой пейсър в писането и скромен се автор. Отдавна съм почитател на работата му и винаги съм знаел, че ако някога седна да пише книга,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 Прекрасната Сара Деминг, трудолюбивата секретарка на Стив, неуморно издирваше подробности за бягането на свръхдълги разстояния и храненето, за чието съществуване аз дори не подозирах. Умението й да взема интервюта на кара приятелите и наставниците ми да си спомнят интересни случаи, които аз самият бях забравил. Сюзан е бивша боксьорка, по-настоящен бейгачка, пробяга първия си полумаратон, след като приключи работата си по книгата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 Далут Нюс Трибюн за документирането на ранната ми кариера, на доктор Нил Бърнард и на диетолога Сюзан Левин от Лекарския съюз за отговорна медицина за научните познания относно растителната диета, на доктор Тимати Нукс, доктор Закари Лендман и доктор Дейвид Ниман, пред които се прекланям заради непрестанните опити да дадат научно обяснение за издръжливостта на бегачите на свръхдълги разстояния. Опитният писател Кристофер Макдугъл ми даде безценни съвети във връзка с ръкописа и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 Ако успея да съхраня това отношение към живота, значи съм успял. Моите комири сред бегачите може да се изминали повече километри и да се изкачили по-високи върхове, но ти си моето най-голямо вдъхновение. Никога няма да спра да тичам за теб. И накрая дължа много на най-верните запалянковци света, от многобройните доброволци по състезанията през младите бегачи, които ми пишат писма до преданите последователи.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 Скат Джурек Стив Фридмен Превод – Цветелина Лакова Редактор – Вихра Василева Коректор – Марияна Пиронкова Дизайн-корица курица Емил Бонев Предпечат – Мария Вълкова Американска Първо издание Символ за авторско право HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 Еми. Символ за авторско право HTTP двоеточие дабъл наклонена черта OpenBulls.tk ISBN 978-954-9535-48-8